Regelt. Ma a 2018. december 6-a csütörtök, van a pontos idő, 5 perccel múlva reggel 7 óra. Ez a kefeje minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsorra. az én hallgatóim, én pedig Fiala János vagyok, ma a 2018. december 6-án csütörtökön 5 percel 7 óra után is. A műsornak két elérhetősége van, amelyel korlátozottan tudnak élni, mert ma-holnap meglehetősen tele van a műsor. Ma 48 1 8 tájéken, tehát durván 10 felszólalva felhívom Perecki Csabát, aki Franciaországból, pontosabban mondva Franciaországról ad helyzetjelentést, némi hazai vonatkozással a szombatra tekintve. Utána Lázár Jánost kapcsolom hudmezővásárhelyről, hogy utána Györgyevics Benedek vegye át a váltóbotot, a Városliges öt részéről, őt Wintermontel Zsolt, negyedik keleti polgármester követi, majd 9 órakor elvileg, ki tudja mennyi csúszást szedek addigra össze, majd akkor kiderül, Ugi Attilával, a 18. keleti polgármesterrel beszélgetek, és utána nagy valószínűséggel nem tudok maradni, mert uh, egyéb irányú elfoglaltságaim lesznek, de hát addigra már nagyjából fél tíz lesz, most 7 óra múlott 6 perccel. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, kísérleti műsor és utolsó adás, aki tehát hallatni akarja a hangját most, egy, tudja, hogy holnap ezt megtehetje. A tegnapi műsorra nagy mértékben elnyomta a bélyegét az, hogy én Paul McCartney koncertem voltam Krakóban, és habár fizikailag hazajöttem, Lélekben nem voltam itthon. Lélekben ma már többé kevésbé itthon vagyok, de síron vagy vissza, nem tudom, mit csinálom ma tegnapot. Van ennek a hazai gondoskodó államnak egy olyan jellegű ölelése, amely legalábbis az én saját érzetem szerint néha nincs messze a folytogatástól, és van az úgy, hogy az ember nem akarja, hogy megfojtsák kizárólagos jó indulattal. Listen. Listen this stone by Nagyjából 8 perc van a bármire figyelek. 061 -9 0 hat 099, hat Let's go, listen, listen, it's never, go. listen, listen. Ooh, it's never too late. Let's go, listen, listen, it's never too late. Let's go, listen, listen. It's never too late. Let's go. 061 egy, 1999 és 0 a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rossz hírem van, Laci, a kontaktja a fejhallgatónak vagy itt, vagy magában a gépben, ami a rosszabbik eset nem érdemes hozzáanyúlni. Rossz. És hát csak abban remény, lehet reménykedni, hogy ez karácsonyi kitart, és utána valaki megjavítsa. 0614890999 Nem, nem, nem, nem, az majd késő, most ez marad így, és nem tudom, hogy nem ott lent van-e a gondja, azt majd létszeres nézed a műsor után. 0614890999 és 0636771161 nagyjából. Visszatérek még a Francia himnusra, úgyhogy akkor a Francia Hymnusz meghangatjuk a Leibach a feldolgozásában, és akkor utána. Nagyjából négy percük van a bármire. Ha nem élnek a lehetőséggel, akkor hamarabb elkezdődni a beszélgetés Berecki Csabával, utána Lázár János, majd György Javis Benedek, Wintermantel Zsolt és Ugi reggöt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Szabad, teljesen személyesed? Hajrá, kevés időnk van. Hát, nagyon fura 55 évesen is a Mikulással együtt ünnepelni a születésnapomat, és gyönyörű ajándékot kaptam a gyerekeimtől, oda volt készítve egy ákombákom rajz, amire tudták, hogy én ma járni fogok, bár a gyerekeim egyetemisták és végzős középiskolások, de mégis egy rajzzel és egy marék szalon cukorral, hát könnyekig meghatódtam. Köszönöm szépen, csak ennyit szerettem volna. Boldog születésnapot! Köszönöm szépen! Amikor azt mondtam, hogy csak hajrá, hajrá, akkor arra vonatkozott, hogy kevés az idő, nosza a gyerünk, tehát telefonálnak, figyelek, de még 140 másodperc van. Jó reggelt. Lakatos István, jó Nekem meg pont ellentétes élményem volt. Életemben először fordult elő, hogy a gyerekeket nem tudtuk meglepni december 6. Kán Mikulásnak általázzam magunkat, mert egyik gyerekünk sem aludt Haledé <Sz> <Tavérdés>. részítemzó más.záz másos perzom még null, 0, és null So. romaniacs listen fontos Tras rebel Listen to the this under the flag of victory and freedom It's never too late It's never too late Let's go.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 Néhány fejezet, aztán pedig hallgatlak téged, nagyjából fél nyolckor, aztán abba kell, hogy hagyjuk. Idézném Kremer balást, Gyerekkorom közel ismerősét, szociológus mi a fejemben írja tegnap, az a sárga mellény, amivel számos fanyolgóval szemben nekem semmi bajom, sincsen a fanyolgók részben a magas művészet esztétikai jellegű dekódolásának mifajában utaznak. A párizsi mellények azok valóban dízelkosiukat hajtó középrétegek, kötelező kocsi felszerelései, és valóban a merkel mellett leginkább európai politikus elleni tüntetékesek szimbolikus, kulturális beazonosítójuk. Szerintem az átlag magyar kevéség olvasni a Liberation, sajnos és Láthatósági mellény számára nem a dízel hanem az útszélén sepregető közmunkások és az utépítő mellós prolik köteles tartozékai az ő képzetüket hozzák elő. Na jó, amúgy nem rossz szimbólum ezzel együtt sem, a kocsit tulajdonosnak ott van a mellény a csomagtartójakban, akár fel is egy tünti erejéig. A magas rögtön, franciás műveltségű esztitáknak azonban van rosszabb fanyagok is, mint például a mégyce főszerkesztője, a meg a, ráhivatkozó, a nyugati fény névtelenségben szerű, akik az fanyalognak a mellénye, mert a mellény nem olja meg a és forradalom egyre aktuálisabbá váló problémáját. Tehát jó, ők meg Pláne, de ők a világmegváltás letíteményeiseinek igyekeznek pozícionálni magukat, és a magasságból azért fikázzák és köpködik a mellint, ami is a 14 éven ódiaknak nem, és feletté csak igen korlátozott mértében ajánlott. Szerintem meg nem, hogy nincsen baj ezzel a mennynyényelére a Balázs nagyon sok szempontból előremutató ötletnek tartom, nem csak azért, mert technikailag is kivitelezhető látványelem, amely jól utal, és így tovább, és így tovább írja annak kapcsán, hogy a szombati demonstráció kapcsán Tudbertalan, Karácsony, gergés, és Újhelyi István megmutatták magukat Sárga mellényben. Megyek tovább, azt írja Keszthelyi András, hogy másodperc tülerelem, igen, itt van ez az úgynevezett Jánbor András féle írás. Az MSZP párbeszéd politikusai sárga mellén húztak egy fotó erej, hogy egy sajtótájékoztató bejelentsék, ők mindent meg fognak tenni a rabszolgatörvény ebben a képben sikerült mindent összesűríteniük arról, mi a gond az ellenzéki politizálással. A népszava tudósítása szerint a rabszolgatörvény a parlamenti vitájának megismétlését követelik és a tüntetések mellett egy népszavazás lehetőség is felmerült az MSZP és a párbeszéd sajtótájékoztatóján, a szombati tüntetésen és támogatják a szakszervezeteket, ha a törvény elfogadja a a hátszamásért a vita miatt, mikor az ellenzéki képviselőktől sorra vonták meg a szót Ádell János Köztársasági elnökhöz fognak fordulni, aztán pedig az Alkotmánybíróság közbelépését kérik majd a szocialisták remények szerint a többi ellenzéki pártal együttműködve, a két pár politikusai sárga mellényben vonulnak majd sikerült. tehát írja a Jambor András az értelmetlen politikai cselekvések sorát egy értelmetlen szimbolikus akcióval megfejelni. Ez így nem politizálás, hanem divat bemutató. Ennek így nincs kontextusa, nincs hatása, nincs következménye, valójában ez meg sem történik, és én nem is írok róla. A francia tiltakozása, onnan a sárga mellényt, mint szimbólumot nyújták tot, Bertalanék leginkább egy elitellenes tiltakozás, egy alulról jövő tiltakozás, ami az egész politikai rendszer ellen szól. Ez a tiltakozás nem annyiból álló, politikusok felhúzzák a sárga mellényt és hanem arról, hogy az Mennek, és minden eszköz bevetve vívják meg küzdelmüket a dízel üzemanyagárának emelése, megérhetés, drágulása és az egész politikai rendszer ellen. Minden eszköz bevetve, de nem úgy, mint karácsonyi, az nem minden eszköz, hogy fordulunk, meg lehet, hogy egyszer a népszavazás kezdeményezünk, aminek semmi értelme nem lesz. A minden eszköz az lenne, ha szombaton a sárga merényesek, oda mennének, mondjuk a Fideszékházhoz, körbebarikádoznak, és így tovább, és így tovább. Hosszan tudnám még idézni, ki, mit ír, de legyen ennyi elég. Belecki Csaba a közelmúltban volt Párizsban, egyébként is van franciországi tapasztalata. Volt itt két vélemény, most jön a tiéd. Jó ráját kívánok. Hát igen, én azért most már lassan 25 éve hol élet vitálszerben, hol, hol évek, megyek franciaországban, tehát Magyarból. Átért, átélem, meg értem az ottani, ottani belpolitikai helyzetet. Hát most visszatérve a cikketre, amit most uh, idézte. Hát nem a, a cikkekre visszatérve, hanem arra az ötletre, amely a szombati demonstrációval igen. kapcsolatos. Én ebből a, ebből a jámbor Andrásét olvastam, miért szinten napeste, és azt kell mondja, mindenkinek tudom ajánlani, mert uh, teljesen pontosan és velősen Leírja a lényeget erről a helyzetről. Én magam egy totális tévedésnek és egy félreértésnek gondolom a, ezeknek a, a három politikusnak ezt, a, ezt az akcióját, mert azt nem feltételezem róluk, hogy nem tudják vagy nem értik, hogy mi van Franciaországban, mert az azért nagyon szomorú lenne. Azt sem feltételezem róluk, hogy idióták, hanem azért egyszerűen egy ilyen politikai értelemben szellemi resztán. Gondolom azt, hogy, hogy tényleg nem juteszünk be semmi, és csinálunk egy ilyen szimbolikus dolgot, ami pont ellentétes, egyébként annak, amit ők akarnak. Mert, mert ennek a franciaországi mozgalomnak, ami lassan már több mint három hete kezdődött ilyen formában, ennek épp az a lényege, hogy egyetlen egy politikai pártot sem engedtek a közelükbe a kezetettől fogva, sőt, ami Franciaországban nagyon-nagyon ritka hogy szakszervezeteket sem, mert azt mondták, hogy, hogy eddig egyik, mindegyikbe csalódtak, tehát a politikai, politikusokba, akik jobboldali, hol, jobb hol baloldaliak voltak az évek során, tehát ez egy 40 éves problémáról beszélünk nagyjából, és a szakszervezetekben is, mert ugyanazok néha kiszokták vinni az embereket az utcára, vagy csinálnak átálló de a helyzet uh, rosszabbodik, tehát önmagukhoz képest mondom, és majd megpróbálom kifejteni, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy ez egy teljesen uh, politikus mentes mozgalom, és nagyon óvatosan uh, nyilatkoznak a ellenzéki politikus és Franciaországban, amely érzik, hogy ő, ők is nem kívánják a személyek ebben a történetben. És uh, valóban, ami, ami ugyancsak egy teljes premier, ahol azért nagy hagyománya van a különböző tüntetéseknek, sztrájkoknak, országlezáró mozgalmaknak és egyebeknek. Tehát azért 2005-ben is volt egy hatalmas ilyen mozgalom, de ami, ami, ami egyedi, és eddig nem volt, hogy ez egy abszolút középosztálybeli lázadás. Középosztály lázad, ami azt jelenti, hogy ezek dolgozó, és aránylag, hogy mondjam, megnyugtatók, keresettel és munkával és körülményekkel bíró emberek, akik ezt a láthatósági mellény vették fel, tehát itt ebben a sárga elében a láthatóság a, a lényeg, azért vették fel, mert itt ez van az autójukban, és ez a láthatóság, és elég, elég, elég látványos is. És, és hát egész egyszerűen megszervezték magukat a Facebookon, meg itt-ott, és, és, és ezek a 3, 3, 3500 eurót kereső, bruttó keresetű emberek, akik, akik a legfiatalabbtól a, a legidősebbekig, tehát ez nem egy izá, diáklázadás, nem egy külvárosi arab kisebbség lázadása, ez nem a, a Lumpenek lázadása, hanem, hanem ez egy főnek, 80%-ban a a, a középosztálynak a lázadása, ami, ami aminek hosszú folyamat Ez A lázadás van. valójában e, az üzemanyagoknak a, az adótartalma ellenszólt, vagy annál több, vagy annál kevesebb. Annál, annál sokkal több. Az üzem, üzemanyag adónálek, tehát a dízennek az adjának a zelése, az a sikra volt a benzinkanna fölött, hogy így mondjam, tehát az már az már, az már tényleg a, az, az a bizonyotszág volt a pohárban. De itt a, a Macron, tehát most nem akarok természetesen visszamenni 40 évet, hanem csak a Macron megválasztásáig, a Macron egy előtti helyzetet próbálom ecsetelni, hogy a macron azért tudták tulajdonképpen egy 9-10 hónapos kampány, és egy ugyancsak egy, nem is egy párt, hanem egy mozgalom élére álló, teljesen, majdnem teljesen ismeretlen embert megválasztani, mert azt hirdette, hogy uh, ugye a hollandnak, a francia hollandnak volt a gazdasági egy ideig, és bizonyos gyakorlatokat venni, mint miniszter, és, és nem sikerült ezért lemondott látványosan, és rögtön megalapította ezt a, a, a más mozgalmát, és azért tud, tudott mindenkit leseperni a pályáról teljesen uh, váratlan és, és nagyon látványos módon, tehát mind a két politikai oldalt, a jobb és a baloldali pártot is, mert egy olyan dolgot hirdetett, olyan új arcokkal és olyan új emberekkel, amit, amit tulajdonképpen vártak a választók. Tehát az, hogy, hogy, hogy teljesen uh, új alapokra helyezze az egész társadalmat, elmondta nagyjából, hogy hogyan, hogy akkor itt mindenki jól jár, és a, a szokásos kampány volt, de nagyon tehetségesen előadva. És ezért, ezért tulajdonképpen úgy is hirtek Kancsországban, hogy hold up, tehát egy bankrablásszerű elnöki győzelem volt, és most az időzelben ez a bankrablás, mert ugyanis a, pénz, tehát a pénzvilág átmegyedte az a legnagyobb mértékben. Itt hát meg egy és, pillanatra, nagyjából négy van még, hogy magának ennek a tüntetés sorozatnak az eredményessége, ha az eredményesség egyáltalán, az mennyiben kapcsolódik, mennyiben függ össze azoknak a renitens elemeknek a csatlakozása valhoz, hoz, neki, bármennyire is furcsa, miközben elítélték az ő csatlakozásokat, akinek a csatlakozása révén végül is napokon keresztül, és talán szombaton ismét, tehát ezen a héten szombaton ismét, mert hogy meghirdették ismét a demonstrációt, Párizs más városok is, de Párizs egyfajtában lángba borult. Nézd, ezek az elemek, minden egyes ilyen tüntetésről előjönnek. Én nem ezt kérdezem, a... én azt kérdezem, hogy az ő megjelenésük, az mennyiben volt záloga annak, hogy a kormány visszavonult? Uh, nézd, az ő megjelenésük inkább az kormány segítettem, mert mindig arra, arra hivatkoztak, hogy, hogy, hogy a rombolás. Hát mindig arra hivatkoztak, de most már nem hivatkoznak rá. Most már nem hivatkoznak, sőt, tegnap volt egy olyan, olyan félre, hát nem félreértés, hanem egy olyan kommunikációs zavarra, a legfelsőbb vezetésben, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy hat hónapos moratóriumot rónak erre, erre a... Miközben azt is lehetett olvasni, hogy végleg visszavonják. És utána a, ugyanazzal a mozdulattal az elizé, tehát az, elnök, az elnökség pedig, pedig azt mondta, hogy végleg visszavonják, tehát, tehát tulajdonképpen önmaguknak mondtak ellen. Mert Franciaország ugye elnöki rendszer van, tehát nem a miniszterelnök mondja meg. A kérdésben e, vonult vissza az egyezély, vagy pedig valójában megbukott, függetlenül attól, még, hogy hány évük van hátra? Hát nézd, innen uh, ismerve Franciaországot, innen már nem lehet visszajönni. Tehát ha most nem bukik meg, és most nem írnak ki új választást, akkor, akkor se tud már visszajönni ebből. Tehát ez kész, ez a történet. Uh, lenne rá olyan szenárió, hogy, hogy hogy lehetne ebből valahogy kijönni, de hát az meg az, meg az elég erős. Ez adott, adott eset esetben a szélső jobbnak az előttörését, a Mári Lopán féleszájnak az előttörétörését fogja eredményezni a májusi uniós választásoknál, vagy ne akarják előre szaladni öt hónapot? Hát mindenképpen, de azért, amit tudni kell, hogy talán a ország most nem, Tudom, az Európai Unióban nem tudom pontosan, de valószínűleg az egyetlen országról viszont a szélső bal is elég erős. Ez a Jean-Luc Mélenchon által vezetett szélső bal. Tehát ez a kettő mindenképpen biztos, hogy megerősödik, és, és nagyon meggyengül a, a Macron. Csak azt akartam az, még uh -huh. beszélni, hogy, hogy pontos érthető legyen. Tehát hozott egy olyan, Franciaországban volt egy a, a vagyonadó, egy nagyon erős vagyonadó, ami a 800 ezer egy millió fölötti éves szinten kereső embereket uh, megadóztatta pluszban, tehát magyarul az elített a gazdasági elitnek a, a csúcsát, és, uh, és ezt uh, első, egy mozdulattal, első, között, első uh, törvények között ezt eltörölte. És ez már egy felzódulást okozott tavaly, és aztán következ, jöttek egymás után a különböző rettetesos lépései a Macronnak, tehát hihetetlen tapasztalatlanság és érzéketlenség, politikai érzéketlenség és emberi érzéketlenség is jellemezte eddig. és uh, különböző botrányok nyáron volt ez a Benalla ügy, ugye a, test, a testőrének az ügyen... Valójában a szombati demonstráció az a korábbiaknak a folytatása, vagy most már a makro megbuktatása a cél? Né, szerintem most a falig akarnak elmenni az emberek, uh, uh, 80%-os támogatottságuk van a, a lakosság körében, ez, ez nagyon sok uh, kutatás, uh, megmérés uh, mérte, és most úgy érzik, hogy most, most sokkal többet tudnak elérni. Elsősorban azt, hogy elküle kell mondjon a Macron, mert eddig nagyon alogás volt, és nagyon, egy megbetéssel fordult a, a, a nép felé. Itt kell, itt... bármennyire is fent van a hangsúly, el kell, hogy köszönjünk, el is múlt Sokol már viszont ja. kívánom. Ja. Berezki Csabát hallottak. Vagyok, lehet? Még nem vagyunk még nem adásban, akkor szeretném bemutatni itt mindenkinek Lázár János Országgyűlési képviselőt. Ha jól tudom, akkor mostantól kezdve nagyjából minden hónapban egyszer beszélgetni fogunk. Igen, szívesen állok a rendelkezésedre, jó reggelt kívárok. Neked is. Elnézést én... a hangzavarért, de a családom itt örömködik, hogy a Mikulás nem hozott virágcsot. Oké, okay, rendben van, és te kaptál? Nem kaptam, én is nagyon boldog vagyok. Nincs az idén, általában szokott. Hát ami uh, a lakóhelyedre való visszavonulást illeti, Igen. hogyha az ember megnézi a kormány.hut, akkor az tökéletesen sikerült, mert na, na, hogy az utolsó hír veled kapcsolatban 2018. május 11-ei. És azután, mintha nem is léteznél, legalábbis a kormány.hu hát, uh, híreit illetően. Hát ki ezt a lehetőséget. Aki egyébként nem a kormány.hu követi Lázár János tevékenységét, az tapasztalja, hogy más a helyzet, úgyhogy maradjunk is egy pillanatra a kormány.hu-nál, nem lesz gondunk arról, hogy mi mindenről beszélgessünk, váltogatnám a témákat, mint a rántott hús, tehát tojás, részt, prézlé, sütés lesz ebben minden. Na. Uh, arra gondoltam, hogy veszem a legutóbbi kormányinfót, valamikor te is tartottál a kormányinfót, és nézem azt, hogyha te álltál volna ott, akkor milyen válaszok születtek volna. Mehet, igen, nem tudom, mik voltak a kérdések. Hát ez az az hát, nem, sincs, rendben van. nem vagyok képpen, ez nem fel, nem vagyok képpen Hát, Csak ott... a lovaktenyésztési programjához és kutyák trenírozásához értek manapság. Jó, hát mint a lovak és, lovak és kutyák újságírója. A lovak fedeztetésében tudok tanáltani. Értelem, mint, két, mint, mint egy ilyen pseudok, hiu rend, akkor hagyd fel az első kérdést. A tárcavezető Nikola Gruevszki ügyéről közölte, senki nem tesz neki napi jelentést arról jelleg, eh, hol tartózkodik a Macedon miniszterelnök. Van-e privát, nem privát véleményed mindarról, Nincs. ami Nikola Gruevszki befogadását illeti? Nincs. Sempró, se kontra. Én azt tanultam meg, hogy létezik olyan fogalom, ami a törvényesség mellett az állam érdek is figyelembe veszi. És ott kellett volna állnod Kovács Zoltán mellett? Na, Kovács ezt mondtam volna. Pont. Igen. Milyen helyzet az orosz fegyverkereskedőkkel, akiket nem Amerikának adtunk ki, hanem Oroszországnak? Szerkesztő úr, nem tudok ebben a kérdésben nyilatkozni. Nem arról, az Nem is tudsz arról egyáltalán, hogy orosz fegyverkereskedőket kiadtunk? De tudok róla, olvasom a híreket, követem az eseményeket, de a választókerületem 19 településén ez nem rázza meg az életet. Szerintem. Ekkora különbség van Hódmezővásárhely és Budapest között? Makó és még 18 másik település tekintetében igen. Magyarul, hogyha Makó lenne a kormányinfó, akkor a kérdése 98%-a egészen másra vonatkozna. Teljesen. Teljesen. Tartok fogadó órát minden faluban és minden városban itt a választókerületemben rendszeresen. Hetente általában kettőt, ahol jön kb. 20-25 ember, ebben a közéleti szereplők is, akik kérdeznek különböző ügyekben, nagyon ritkán merülnek fel országos politikai kérdések, azok inkább támogatásrendszer, adórendszer. Jó, adó meg egy pillanatra. Mivel van ez összefüggésben? Végülis ez nem olyan nagy ország, hogy szét lehessen ilyen mértékben szakítani, de nem az én véleményemre vagy kíváncsi. Valójában mi okozza ezt a különbséget? Én azt hiszem, hogy a napi magas politikával, vagy a napi budapesti politikával a választópolgárok 80%-a két választás között nem igazán foglalkozik, hanem mindenki a saját életét éli. Foglalkozik a családjával, a gyerekei sorsával, a munkájával, a szociális megélhetésével. Kevés olyan ügy van szerintem Országos szinten, ami átlépi az embereknek az érdeklődését. Nem gondolom, hogy az orosz vagy amerikai kiadatási ügyek azok, mondjuk a választókerületen választópolgára itt felizgatják. Azt úgy gondolják, ez az állam dolga, ez a kormány dolga, ők leadták a szavazatukat két választás között ezzel nem akarnak foglalkozni. Tehát akkor majd legközelebb 2022-ben fognak ezzel foglalkozni? Más érdekli őket, ezt tapasztalom. Fussunk Már azért végén, mint ügyek, a... Mennyi a nyugdíj? Például az a problémájuk, hogy itt a választókörletemben 70-80-90 ezer forintos nyugdíjak vannak, miközben az országos átlagnyugdíj 110 ezer, és azért keresnek meg, hogy igenis én harcoljak azért, hogy Magyarországon legalább minden nyugdíj 100 ezer forint legyen, vagy mindenki kapja meg az átlagnyugdíjat. Senki nem, nem érdeklődik a migránskártyákról. A migráció ebben a választó körzetben izgalmas, mert hogy Románia felől folyamatosan bevándorlók most is. Ez a hétköznapi valósághoz hozzátartozik, mondjuk a környékén, a határ mellett. Ott naponta elfognak 5-10-20-30 embert, vagy éppenséggel a szerb határszakaszon morhalom környékén, ez így Congrád megyében egy fontos téma, de a személyes érintettség okán, tehát valaki megy az utcán, vagy megy az úton, és találkozik bevándorlókkal. És? Ez a része izgalmas az emberek számára. És akkor mi történik, amikor találkoznak bevándorlókon? Hát először is, akik itt élnek, azok nagyon kedves, nagyon rendes emberek. Nyilván megkérdezik, hogy mit keresnek, vagy mit nem találnak, és hát általában magas a rendőri jelenlét is a rendőrök. Általában azokra a bevándorlási állampolgársági hivatali kirendeltségekre viszik el őket, ahol beadhatják a kéreméket. Félnek a migránsoktól? Én azt hiszem, hogy igen. Nagyon magas volt a részvétel, amikor erről a kérdésről állást kellett foglalni, és azt hiszem, hogy a szavazásban ez. Nagyban befolyásolta őket, de ez azért talán más Csongrád megye, mert részben itt voltak a legnagyobb határincidensek 2015-ben röszkénél, és most is jönnek. Tehát Románia felé most is csordogál az ügy. Fogalkoztatod téged beleértve azokat az embereket, akik a te országgyűlési képviselőségi területeden élnek, hogy mi történt a CEU-val? Én követtem az eseményeket, de a szavazatomat leadtam a felsőoktatási törvény kérdésében. A választópolgárok pedig ezt távolságtartással kezelik, úgy gondolom. A felsőoktatás ügye és hogy jó egyetemek legyenek Magyarországon, az mindenkit érdekel, hiszen mindenkinek van gyereke, mindenkinek van hozzátartozója, van szűkebb és tágabb érdekeltsége, tehát hogy jó felsőoktatás legyen, de nem, nem hiszem, hogy a választópolgáraim ebből mérik meg az ország sikerét vagy sikertelenségét. Egy tűkörügyének tekintik szerintem a választópolgárok itt, ember a választókerületben. Tehát mondjuk, hogyha egy szerveznének egy tüntetést a CEU mellett hódnözővásányon vagy makon, akkor valószínű, hogy nem nagy érdeklődése okay, rendben lehetne szeret. De mondjuk, ha Szegeden szerveznének, ami egy egyetemi város, már lehet, hogy más lenne az eredmény. Te elmennél? Nem mennék el a CEU mellett tüntetni. És a CEU ellen? Ellene sem. Örülsz annak, hogy elment? Nem, nem foglalkozom ilyen szempontból, semleges. E szeretem a vitákat, szeretem, hogy vannak nagy viták, de jó a vitákat kompromisszommal zárni, és sajnálom, hogy ez nem sikerült ebben az ügyben. És miért nem sikerül? Ezt nem tudom megítélni, ennek az ügynek az utóbbi fél éves ügymenetében már nem vettem részt is az elmúlt egy évben is kevőbb. Amikor én még a kormánytagja voltam, az utolsó egyesztendőben kormányörésen erről kevés szó esett, mert akkor már a törvények megvoltak, ami. Új szabályozást jelentene? Mennyire változott meg, mert az elmondás alapján ha nem is száz de több mint ötven százalékig megváltozott az életed abból adódóan, hogy olyan a kérdésekre igen, csak hogy ez nem természet ellenese, hiszen te közben országgyűlési képviselő vagy, és a parlamentben mindig jelen vagy, akkor amikor jelen kell lenned, de ha azokról a kérdésekről kérdezlek, amelyekkel a fővárosban a parlament foglalkozik, akkor visszautalsz engem hódmezővása helyre arra való hivatkozással, hogy az ott élőket azok a problémák, amelyekkel kapcsolatban parlament Döntések születnek és látszólag vagy valójában izgalomban tartják a fővárosiakat, most azokkal ott húmezővásárhelyek környékén nem vagy alig foglalkoznak. Ez Nézd, nem skizofrén a... helyzet? Egy ilyen kis ország. Ne ellentmondásos helyzet annyiban, hogy részben én egyéni országgyűlési képviselő vagyok, nekem az a napi munkám és az a kötelességem, hogy a választóim ügyeit, intézem és érdekeit képviselem, de ez nem azt jelenti, hogy engem személy szerint az országos politikai események nem érdekelnek, de sem a pártomban nem viszelek vezető títséget, sem a kormányzatban, sem az országgyűlésben. Tartom magam ahhoz, amit a politikai elbarátaim és szövetségeseim mondanak a kormányülésen, a kormányinfón, vagy éppenséggel a frakcióban, vagy a parlamentben. Ha egyébként a ez kérdé... nem azt jelenti, hogy nem olvasok, mert az idő nagy részét azzal töltöm, hogy olvasok. Egy héten egy nap tartok egy olvasónapot, és próbálom intellektuálisan karbantartani magam már amennyire szerint képességeimhez ez lehetséges. De hogyha lenne egy olyan szituáció, ahol ezekben a kérdésekben kikérdeznéd, vagy kikérnéd a helyek véleményét, hogy hogyan szavazzál, akkor Igen. lehetséges, hogy a kérdések 98%-ában te valójában volna olyan kérdés, biztos. És amikor nem így szavazol, akkor valójában mennyiben csalod meg azt a közösséget, amely ezen kérdések iránt minimális érdeklődésnek? Hát próbálom tisztázni a lelkismeretemet, és az eskémhez híván akarok eljárni. Jó, de itt azonban te is némileg szembe kerülsz a többiekkel, hiszen olyan szavazatot adsz le, amilyen szavazatot ők egyébként nem biztos, hogy leadnának. Van erre példa. Van erre példa. Mondjuk nem azok az ügyek, amelyek mostanában, hát. Intenzív érdeklődést váltanak ki, mondjuk a fővárosi politikai elitből, vagy a mainstream politikai világból, de volt már rá példa, ami nagyon nehéz volt. Mint például. Vasárnapi nyitva jó példa volt. Jó, hát az nem tegnap volt. Ez, hogy ez a kettő ennyire ütközik, ez mennyire, tehát ez mennyire, hogy, tehát hogy ez, ez egy teljesen természetellenes dolog, ez, ez olyan, mint hogyha az Én azt hiszem, ember... Én mind a 106 választókerületben így van ami a vidéki választókeretet életi. Tehát, hogyha most Soproni országgyűlési képviselővel beszélné, vagy Netán egy Miskolci országgyűlési képviselővel beszélnél, vagy egy Szegedivel, aki mondjuk nem Fideszes, hanem szocialista, és elmondaná, hogy a választópolgárjai mivel keresik meg, ezeket az ügyeket, ami ma foglalkoztatja az országos médiát, nem találnád közötte. Ami azt jelenti, hogy lényegtelen dolgokkal foglalkozik az országos média? Ezt nem mondom, csak nyilvánvaló más lépi át az ingesküsebét Mondom, az érdekel az embereket, hogy milyen 89 90 ezer forintú nyugdíja. De ha egyszer, ez így van, akkor vajon miért nem ez jelenik meg az országos sajtóban? Hát két választás között nem mindig arról szól a politika, ami az embereket leginkább foglalkoztatja, azt hiszem. És ez így van? A részben mi? politikai sómisor, ami zajlik ma Magyarországon. És ez mennyire kell komolyan menni? Hát valamit igen, valamit kevésbé. Mondj valamit, amit komolyan kevésben, és mondj valamit, amit kevésbé. Hát azt, ami az Európai Unióban zajlik, az Európai Parlamenti választások következménye lesz, hogyan rendezkedik be újra Európa, milyen lesz Európa 2019 és mondjuk 2029 vagy 2030 között, azt szerintem egy nagyon komoly kérdés is befolyásolja az életünket. Nem föltétlenül csak az, hogy mi lesz a választás kimenetele, hanem hogy milyen új gazdasági, társadalmi politikai rendszer fel épül fel Európában és ebben mi lesz a magyar pozíció. Ez például, hogy Közép-Európában Magyarországnak milyen életekérvényesítési képessége van, milyen irányba halad Magyarország, és 2030-ra hogyan lehet az Európai Unió egyik legjobb országa? Ez engem nagyon foglalkoztat, és a választóimat is az hiszem jobban érdekli ez. Ugye a makói híradónak azt nyilatkoztad, hogy fontos dolog, hogy mi lesz októberben az önkormányzati választásokon, de előbb a májusi uniós választáson kell túljutni, mert az lesz meghatározó az októberi kampányra, illetve az októberi eredményeket illetően. Ha nyilván egy politikai párcára, ami listán mérezteti meg magát, annak fontos a listás eredmény 2019. május végén, az októberi önkormányzati választások előtt, de arra gondolok például, hogy Magyarország ma egy európai gazdasági és politikai rendszernek a része, akár tetszik néhány embernek, akár nem, és az életünket legalább annyira befolyásolja, hogy a döntések milyen irányba haladnak majd Brüsszelben, mint hogy milyen irányba haladnak Budapesten. Számos kérdésben közös politika érvényesül, például agrártámogatás, vagy közös gazdasági kérdések, vagy az Európai Unió gazdaságpolitikája, adórendszeres, stb. stb. Ezek szerintem rendkívül izgalmas és érdekes kérdések, és ebben mi a magyar pozíció, miben hogy dönt a kormány, tudték mondani számtalan ilyen példát? ami viszont foglalkoztat. Naurasi Stibor, aki egyik legrégebbi fix eleme a műsornak, azt mondja uniós biztosként, hogy kevés olyan országot ismer, ahol az unióval kapcsolatos kérdések a külpolitika részét képezik, miközben Igen. Magyarország tagja az uniónak, és nem belpolitika. Úgy tekintenek rá, mintha Magyarországot ez alig érinteni, és olyan, mint a francia így. belpolitika. Ennek mi az oka? Nem tudom, talán... Nem, nem mindenki számára teljesen világos, hogy 2004-ben, amikor Magyarország belépett, mennyi mindenről mondott le, mennyi jogról mondott le, és a jogaink egy részét átruháztuk az Európai Unióra. És nem mindenki számára világos, hogy bizonyos döntések, akár a környezetvédelemmel kapcsolatban, akár a kereskedelemmel kapcsolatban, akár gazdaságpolitikával kapcsolatban, energetikával kapcsolatban milyen mértékben Brüsszelben születnek meg. Ez szerintem egy a számára korántsem világos. És maga a nagy politika, ami nem létezik, de az ember mégis naponta találkozik vele, mennyire teszi jól, amikor tömbösíti a Brüsszel-el kapcsolatos véleményeket, és nem teszi azt meg, mint amit te időnként differenciálta megtettél itt és a kormányi inkább a kormányi fón is itt. Annak érdekében, hogyha valaki érdeklődés mutat az unió iránt, akkor tudjon megismerkedni olyan véleménnyel, amely nem Igen. tömbösíti úgy a véleményt, mint a kormány általában, Teszi, és amely megjelenik az óriás plakátokon is. A tömbösítés egy probléma, de ennél nagyobb probléma a leegyszerűsítés, hiszen bonyolult ügyekről van szó, igenis, meg nem is ügyekről van szó, meg az érem egyik oldala, meg másik oldala sokféleképpen lehet érvelni. Én a leegyszerűsítéseket nem nagyon szeretem általában. De egy bonyolult világban élünk, és azt gondolom, hogy Magyarországnak, mint egyetlen egy Európai Uniós országnak sem könnyű a helyzete, hogy milyen álláspontot képviseljen a következő tíz évvel kapcsolatban. Ami a helyi helyzetet illeti, ahol egyébként éppen pénteken lesz majd képviselőtestületi ülés... Egy nagyon ellentmondásos helyzetbe kerülsz, mert miközben egyfolytában rád hivatkozik az ellenzéki sajtó, te ugyanakkor azt mondod, hogy te csípcső ügyekkel nem foglalkozol, Igen, uh, Hódmázővesárhely éri az életét nélküled, a tekintetben, hogy téged ott tényezőként vennének számba. Ennek az ellentmondását te hogy oldod föl? Hát, én hát te azt mondod, hogy húsz éve, éve a városért dolgozom, nem kell magyarázkodni, az én munkám megáll a lábán, a bolha ez cirkuszokban pedig nem veszek részt, mindenki ez azt mond amit akar, úgy szidalmaz és úgy gyaláz, ahogy akar. Igen, hát nézd, én húsz éve dolgozom ennek a városnak a fejlődéséért, letettem a névjegyemet, most ezt mit magyarázzam, vagy hogy hogyha olyan ügy van, amiben tudok segíteni, majd szólnak. Egyébként pedig, hogy egymással hogy harcolnak, hogyan teszik tönkre a várost és egymást, ez mindenkinek a saját maga dolga. De ha tönkre teszik a várost, mennyiben lehet ez bolha cirkusznak? Hát sajnos, sajnos nem lehet annak tekinteni. Én azt gondolom, hogy lefelé halad a város általában. Az elmúlt fél év a vitákról szólt, és nem az összefogásról. Egymással harcolnak, ahelyett, hogy a városért harcolnának, nem tudok ebben sajnos mit tenni. Éles van. A képviselőtestületnek nincs polgármestere, a polgármesternek nincs képviselőtestület, többség majd jövőre a ezt lerendezik. Ez semmiféleképpen nem használ a fejlődésnek. És vásárály fölvette, a vásárli városvezetés fölvette egy nagyon durva, nagyon radikális ellenzéki pozíciót. A polgármester Orbán Viktor kihívója akar lenni a 2022-es választásokon, és minden nap elmondja kétszer, hogy Orbán Viktor börtönbe kell csukni. Ezzel a városi polgárság, akik a fejlődésben vagy a munkában nem tudnak mit kezdeni. Ugyanakkor rád a dugdósás nem volt nagyon jellemző, és amikor azt mondod, hogy már megvan a Fidesz jövő évi polgármester jel jelöltjában, személyét csak később fogod megnevezni, akkor az ember azt mondja, hogy akkor minek elmondani, hogy már megvan. Mert volt egy vita arról, akinek az interjúnak, amiből citálsz, nem része, hogy most a Fidesz milyen állapotban van a hózművásárhelyen, mennyire impotens, vagy mennyire nem. Vannak emberei, vagy nincsenek emberei, és erre reflektáltam, hogy természetesen képviselőjelöltekből és polgármesterjelöltekből is bőségesen tudunk válogatni. Értem én ezt, hogyha, tehát hogy mondjam, amikor hely kapcsán éli az ember azt meg, amiről te egyébként az országos és a helyi politika kapcsán beszélsz, akkor az ember megzavarodik, mert hogyha márkizaj mellett foglalálást akkor ellenzéki, hogyha azt mondja, hogy az ottani fideszes képviselőknek van igaza, akkor országosan kormánypárti... Ügyek, hát ügyekben kell állást foglalni. Igen, nem? de az ügyek, az ügyek is úgy polarizálódnak, hogy ember nem érti azt, ami van. Maradjunk például csak a bérlakás helyzet. Nél, okay. kapcsolatban a kapcsolatban vásárhelyről beszéltünk? Igen, igen, igen. igen. Okay. Ugye arról van szó, hogy alig van már bérlakás hódmezővásárhelye, mert már Márkizai Péter megválasztása előtt kampány indult a bérlemények eladására, akár lakottan is. Ezzel kapcsolatban a Slavkovics ritált a promenát.hu egész egyszerűen hisztéria keltőnek mondja, a attól, hogy a HVG szövegzet és a Promenát szövegzete között, hogy melyik az, amely közelebb áll hozzám, azt felejtsük el, mert végül is én nem vagyok tényező. De ha most én mégis arra hajlok, amiről a mi kapcsolat, kapcsolata szól, hogy komolyan beszélgetünk, akkor tényleg yeah. elbizonytaladom akkor, amikor ennek a képviselőtestület ülésnek pénteken az egyik napi rendi pontja lesz majd ez a bérlakás yeah. helyzet, és az indoklás az összesen négy sor, és semmiben nem igazolja azt, amit egyébként a HVG ír, és azt se tudom, hogy akkor mi a helyzet, ez így szól, Indoklás. A lakásértékesítési szabályok módosítása szükséges mind a tulajdonságokat gyakorló önkormányzat, mind eladó gazdaság érdekei, mind pedig a vételi szándékot, illetve jókat gyakorolni kívánó vevői státuszban lévő személyek érdekei szerint a méltányosabb, egyszerűbb és hatékonyabb értékesítési eljárási rend és jogi követelmények alakítása. Nagyon jó indoklás, Nagyon jól néz ki. Ami nem arról szól, hogy ami most van, az maga a borzalom, és hogy emberek egyébként hogy amiatt rettegnek, hogy lakottan eladják a fejük föl leszegy, a Nem senki. A polgármestert leszámítva, hogy nem választják újra. Rajta kívül nem retteg senki. csak az ember hogyan tegyen igazságot, ha a promenádot olvassa meg a hv t hát Egy nagyon nagy lehetőség, hogy Meglátogatja a hudmezővásáré barátait, megiszik velük egy kávét, és megnézi, hogy itt most az élet valóban olyan szörnyű, mint ahogy a sajtó. Jó, de lefették. az emberek ha néz, az ember, nem... az ablakon, nagyon nyugodt város látok. Szépen. Én ezt értem nem véletlenül jöttem elő ezzel a négy sorral. Ja. Ez a négy sor nem igazolja vissza azt, amiről a HVG ír, de akkor nem értem, hogy, hogy valójában. válaszok tehát... keti a politikát és a valóságot. Azt szerintem egy fontos kérdés. Arról szól a helyzet, hogy még öt évvel ezelőtt a néhai polgármester, az én véleményemet is kikérve azt javasolta a képviselőtestületnek, hogy a bérlakások értékesítését kedvezményes és méltányos föltételek mellett kezdje meg a város. Ne a városnak kiszolgáltatott és a lakbéremelésnek kiszolgáltatott bérlők legyenek, hanem ezeket a lakásokat adjuk át az embereknek méltányos körülmények között. Azt hiszem 30-40 os áron, aki benne lakott, meg tudta venni. Talán 150 lakást már el is adtak, vagy folyamatban van az értékesítés, és még mindig van négy vagy 500 lakás, amiben önkormányzati bérlők laknak. És az a vita zajlott, hogy most bérlőnek jó lenni, vagy tulajdonosnak jó lenni. A Helyi Fidesz úgy gondolja, hogy jobb tulajdonosnak lenni, és azon kell dolgozni, hogy mindenkit, akit a városban bérlő tulajdonosá tudjunk tenni. Ez volt az elvű vita lényege. Vannak olyan csoportok, akiknek ez nem áll érdekében, mert nem akarnak mondjuk hitelt fölvenni, vagy nem akarják a lakást megvenni és azt akarják, hogy az önkormányzat csináltassa meg folyamatosan nekik. Ez egy ez egy elvít arról, hogy melyik a jobb a tulajdon vagy a bérlakás. Hozzáteszem, hogy ezek között a bérlakások között, amelyeket értékesítésre előttek ki, nem szerepeltek a legszegényebbek számára a úgynevezett szociális bérlakások. Mert kétfajta bérlakás volt, üzleti alapú, mármint üzleti bérleti díjas, piaci bérleti díjas és szociális alapú. A szociális alapokat senki nem akarja eladni. Az egyik napi rendi pont majd a dr. Kovács László által vezetett eseti interpelációs bizottság elnöke által írt Igen? anyag lesz. Igen, ezt azon... Ennyire nem vagyok, ennyire még nem vagyok. Figyelj, én az egész napomat vele töltöttem. tehát uh, hétfőn még polmakár koncerten voltam. Hát, hát, figyelj, hát kénytelen vagyok ezt tenni. mert... De ennél sokkal érdekesebb dolgokról is tudnánk beszélni. Mezőhegyesen fog... a méretek a vértet el... programot programok. El, fog, el fogunk oda is jutni, de az összefoglalója azt írja a korolás. Ének csődörök azt... és koncerták. Ezek értet? Értettem, értet? nem, nem felejtettem el a lovak és kutyák új, új, újságnak az újságírójaként. Beikutás követően első időszakban a polgármester nem is tudta, hogy mi a feladata a vezetőnek és közévezetőknek kvázi fogniuk kellett a kezét, hogy valahogy el tudja látni a feladatát. Sokak szomorú tapasztalata az, hogy a polgármester estében, valószínűleg nem estében, hanem esetében, bár ez Igen. az estében az érdekes, a szikrájá sem látták annak, hogy valamikor majd megtanulja, hogy mi a feladata a polgármesternek. Mindezek ellenére a polgármester és a hivatal között talán éppen a fentebb említettek okán egyre hidegebb és tartóbb lett a légkör. Összaparátusi értekezeten a városvezetés részéről konkrét cél megfogalmazása nem hozott el, csupán annyi legyen mindenki boldog. A város korábbi folyamatos jövőképének kialakítását és megvalósítását teljesen lekérdőjeleztük. a egyetről? Igen. Hát november 26-án. Valószínű, ezt hogy így van, mert aki csinálta ezt a vizsgálatot, ugye talán arról szól az ügy, de azért, hogyha véletlenül tévednék, azt ne kérjék rajtam számon. 33-50-35-40 embert bocsátottak el a új polgármester megválasztása után, Ő annyi ember ki, és van egy tarkikbecsületes. A kórházi osztályvezető főorvos települési képviselő, aki fontosnak tartotta, hogy az emberek sorsának utána járjon, és meghallgatott mindenkit. Összehívott egy bizottsági ülést és meghallgatta a kirugottakat, és meghívta a kirugókat is, és készült egy jegyzőkönyv, egy belső vizsgálat arra, hogy kit milyen körülmények között mentettek föl. Nem azért, mert hogy a polgármesternek ne lenne joga embereket fölmenteni, hanem inkább azért, hogy ésszerűek voltak-e a fölmentések, és sportszerűek voltak-e, tehát méltányosan -e el az emberekkel szemben. És azt hiszem, hogy erről írt egy jelentést, de én még a jelentésnek a tartalmi részeit, vagy magát a jelentést nem láttam és nem olvastam. Egyetlen kérdés erejéig visszamenve a múltba, talán februárra. Igen? Mi volt az oka annak, hogy az az ember, aki később legalábbis az itteni leírás szerint valójában pseudo-álmokfutást végzett, hogy megnyerte a polgármester választást? Ez hogy létezik? Hát valószínű, akkor éppen nem szerették annyira a Fidesz meg a Fideszes jelöltet, vagy éppen engem sem. Így? De ez is hozzájárult járult, valószínűleg. Nem csak mellette szavaztak, hanem inkább ellenünk. És továbbra, és továbbra is az a vélemény, hogy túl közel van a jövő év októberre, hogy feloszlassák a közgyűlés, mint amire egyébként javaslatott. Hát a februárban lenne egy választás, májusban még egy októberben, még egy. Akkor szóval azt jelenti, ben a vitán kívül semmi nem lesz, hogy működésen ér. Bocsánat, de a gyerekeim iskolába akarnak menni. Igen. És nekem kell őket vinni, úgyhogy szerkesztőr kérem, Határozza meg, hogy még meddig beszélgetünk. Hát elvileg nyolcig beszélgetünk, de én kész volna. A kérdés az, hogy meddig hogyan folytathatjuk, mert most éppen a, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság ZRT Zérti kormány biztos a sajtótájékoztató keretén belül anyagban előttem. A gyerekek, fiatalok, tudtom, hogy saját maguk még nem tudnak elmenni, és más nem tud segíteni nekik a közelítésben. Nem, én viszem ma a gyerekeket az iskolába. Ez az egyik feladatom, amióta nem vagyok miniszter, hogy reggelente a gyerekeket iskolába kell vinni. Értem, és hányra kell ott lenni? Öt perc múlva, de közel van az iskola. Akkor mit tegyünk? Hát szerkesztő 8 óra után visszahívás állok rendelkezésre. 8 óra után nem tudom visszahívni a képviselő urat, mert akkor. Akkor folytatjuk a jövő héten. Jó, de most-most egyezzünk meg. Igen. Egyezzünk, miben? Leginkább az időpontban. Jövő hét csütörtök. Jövő hét csütörtök, igen, ugyanígy. A Rúgyi leszek Rendben van, akkor ezeket a kérdéseket már nem érjük. Igen, 7... hóta egy járztunk, most már remélem a lovak következnek, és a tenyét. Rendben van, 7.30-ba írhatom? 13. a igen. csütörtök? Egy Ezt kérdést feltehetek, vagy inkább ne tegyek. Legyen szíves. Azt kérdezem, hogy... Az, hogy a kormány a 229 nagyon bonyolult számú rendeletével a közép-európai sajtós média alapítvány Igen. által is így-úgy nemzet stratégiai jelentőségűvé minősítette, Igen. amely egyébként a tájkoztatás politikának kulcseleme, hiszen innentől kezdve Igen. ezeknek a cégeknek az alapítványba való olvadását nem tudja a gazdasági versenyhivatal úgy vizsgálni, hogy ezzel létrejött -e bármilyen egyoldalúság vagy erőfölény, hogy ez is azon kérdések közé tartozik-e, ami annyira nem Havak képviselő szeretné az véleményt formálni. Én azt gondolom, hogy a kormány mindig a törvényeknek megfelelően jár el, betartja a törvényeket, és itt is ért egy törvényes lehetőséggel se egymás nem történt. És a jogszerűség és a célszerűség, az mennyiben kell, hogy lefedje egymást? Hát ez egy hosszabb beszélgetés. tárgya. egy hosszabb. Jó, Akkor, akkor rendben van nem olyan hossza, mint ma, de azért jövő hé, csütörtökön fél nyolckor ezzel kezdenik, hogy utána jussünk a lovakhoz, vagy a trendtrénhez. De akkor részes írd be a csütörtököt, Jó a legésséged beírtam minden jót kívánom. Viszont kívánom. Lázár Jánost hallották. Ahhoz képest eredetleg arról volt szó, hogy hár-egy-8-kor kezdünk el beszélgetni. Én nem tudom, hogy akkor mi lett volna, de most nem szép dolog ilyen megjegyzéseket tenni, amikor már nincs itt a képviselő úr. Én aggódtam, hogy csúszni fog a műsor, de nem csúszik a műsor. Ha önök bármit akarnak mondani, nagyon rövid időn ideig négy percen keresztül elmondhatják. 06148909999 és 0636771161 Összerendezem a papírjaimat. Children of a jövő Ezek már A jövő heti programok lesznek. Kimaradt a Tremtrén, kimaradt a ménesgazdaság, kimaradt a dohányzás és néhány aktualitás. Ezek jövő csütörtökre csúsztak. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Némileg az ember azt gondolja, hogy Húdnöző vásárhelyen kéne élni. Ez kicsit olyan lenne, mintha az ember krakóban lenne a Polmecati koncerten, vagy nem egészen, de talán a tegnapi műsor után érthető vagyok. 06148909999 és 0636771161, még 190 másodpercig. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Hát a Lázár úr tökéletesen megfogalmazta, hogy mivel lehet itt választást nyerni, itt az elvi dolgokkal hiába is próbálkozik az ellenzék is, meg a, az ellenzéki média. Igen, nem nagyon érdekel az, az mi erről ahol... van, hogy Erről van szó, akkor most mi ketten húzzuk le magunkat, vagy, vagy Tehát most személyiségünk. költözünk, hogy Uh, ne költözünk hódmezővásárlát. Vagy mi az a renitens a... tartoznak tartoznak akik hódmezővásárlát is így. Ilyenkor áldöbbenek arra, hogy olyan hülyeségekkel foglalkozok, így be, nekem nem hülyeség, ami az ország 90%-át nem érdekli. Itt azért érdekli az embereket, hogy van-e ingyenkrumpli karácsony előtt, és azért érdekli az embereket, hogy 80 ezer helyet legyen 110 korinban és a választásokat ebben fogják Hát, és valójában egy olyan, egy, egy olyan hatalomtechnikai dolog, hatalom dolog zajlik, amivel kapcsolatban hútmezővásárhelyen és máshol politikusok és emberek halára röhögnik magukat akkor, igen. amikor a klubrádióban Weimarról beszélnek és a fasizmusról. Igen, igen, igen. igen. És amikor összevonják a médiát egy alapítványba, és amikor stratégiai fontosságonak nyilvánítják, én emiatt nekem tegyek a maradék hajam, az ország 90%-a meg azt se tudja, hogy eszeszik, vagy. Iszász. Én ezt értem, de mit Meggelet csinál az azzal, hogy ön egy olyan törpe kisebbséghez tartozik, amiből valószínűleg ön már nem fog emigrálni? Hát, egyre szarokul érzem magam. <síns> <síns> Még egy telefon belefér, 06148 és egy Listen. Barbarians. Traitors. The rebel. Listen. Jövő héten csütörtökön jön a második rész. Jó reggelt! Jöjjön kívánok, Ez a, a tegnap, amin az úr is beszélt, és az utolsó kérdés volt, pont az jutott eszembe, hogy... Hagyjuk abba már ezt a demokrácia játékot, tehát akkor írjuk ki, hogy nincs választás, ne játsszuk ezt el, hogy semmi értelme az egésznek. Tehát, hogy akkor ne terheljenek engem azzal, hogy menjek el választani négy évente, vagy öt évente, vagy fél évente, felejtsük el. És ha elfelejtjük, akkor el is. Ort... Oké, rendben van, felejts el, és el is fogja felejteni? <hállt> Akkor talán igen, és akkor én is talán kicsit békésebben élek. Tudom, hogy nem, nem tudok rajta -e változtatni, nem akarok foglalkozni, és talán egy idő után megnyugszik a beteg, megnyugszik, és akkor, akkor talán tényleg én is boldogabb leszek. valójában most arról van szó, hogy ön és én betegek vagyunk? Nem, én... én szerintem az a... Az a... Nem, nem, nem tudom, én szerintem Ez a nem tudom, ez a dolog lényege mert a Lázár én... Jánosra folytatott beszélgetés, és pontosan arra világított rá amiről az előző telefonáló beszélt hogy van egy logika amit mi vagy nem értünk vagy értünk, de megpróbáljuk kiátszani, mint hogyha lenne egy vidéki Magyarország és egy nem vidéki Magyarország de az nagyjából olyan, mint az óceán és a szárazföld, tehát a föld része de egészen más jellegű fizikai adottságai vannak és valójában mi mindenáron olyan halak akarunk lenni, akik kijönnek a szárazföldre, de az az evolúció folyamán egyszer megtörténet, és most nem aktuális, és valójában egy ilyen önfarkába harapó kígyók vagyunk, ilyen értelmiségi figyfirit. Igen, és tudja, és, és még én kimegyek majd most majd tüntetni a, a megváltozott munkatörvénykönyvét, azokért, akiknek meg fog változni a körülménye, akiknek fogalma sincs, hogy hogyan fogja ezt megszívni, és, és nem tudom, tehát és ennek se látom csak, értelmét. Jó, csak az a kérdés, hogy ez a, ez a egyszerűsítés nem túlzott-e? Adok még négy percet, és utána már sajnos nem lesz több. 06148 híreg 0636771161 egy Benedek Let's go! 061 és 0636 Lázár János második rész egy kerek hét múlva mínusz fél óra Tehát 167 és fél óra múlva 8 óra múlott 4 perc, hogyha senki nem telefonál akkor nem megy végig ez a feldolgozása a francia himnusznak mert az időt nem húzom 061 és 063677161 először Jó reggat. Jó reggat. Kérlek, nem vett a kérdés, komolyan érdekel. Hogy kaphat egy olyan középület, világ legjobb középülete díjat, ami csak papíron létezik? Ezen az alapon, mikor meg, mielőtt megépítették a, az új tagályúszodát, az is enyed volna egy díjat, tehát aztán már a terveket értékelik azért. 061489099 és egy először. Ezért készülök annyira, hogy viszonylag meg tudjak válaszolni egyszerű kérdéseket. 06148 és 063677116 egy másodszor. 06148909 és 063677116 senki többet? Hírek következnek itt a CIVI Rádióban. Írek az országból és a világból. Üdvözlem Berényi Attila vagyok. Politika mentes a választási részvételre ösztönző tájékoztató kampányt indította az Európai Parlament. A Magyarországon szavazni fogok.eu címen futó kampányban önkéntesek mondják el, miért tartják fontosnak, hogy elmenjenek szavazni az emberek 2019 májusában. A cél, hogy felhívják az európai polgárok figyelmét a közelgő voksolás fontosságára. Egyúttal lehetőséget akarnak teremteni arra, hogy aki akar, aktívan részt vehessen a tájékoztató kampányban. 2014-ben az EP választáson a jogosultak 42 százaléka vett részt, Magyarországon 29 százalék. Hazánkban 2019. május 26-án lesz a voksolás. Az elnöki mentelmi jogot megszüntető törvényjavaslatot terjeszt a szenátus elé Andrés Manuel López Obrador, Mexikó új elnöke. A jelenlegi törvények értelmében ugyanis az államfőt csak hazárulás vágyával lehet fogni. Elemzők szerint López Obrador nem kis részben korrupció ellenes szlogenjeinek köszönheti a júliusi mexikói választásokon aratott fölényes győzelmét. Mexikó lakosságának ugyanis mostanra elege lett az 1929 óta megszakításokkal kormányzó intézményes forradalmi párt Korrupciós botrányaiból. Beiktatási beszédében az új elnök hangsúlyozta, hogy kormánya megállítja a közpénzek elfolyását a korrupció pöcegödrébe, és elnökség alatt nem fog emelkedni az államadóság, ahogy az adó sem. 125 éve, 1893. december elején nyílt meg Moszkva egyik jelképe, az egykori állami áruház a Gum. Az impozáns épület a történelem viharainak élő tanúja. Az eredetileg kereskedelmi funkcióval létrehozott épületbe egy időszakban kormányhivatalok költöztek, de innen jelentette be a Moszkvai Rádió a II. világháború idején Németország kapitulációját. Illetve a Szovjetunió összeomlásáig a vöröstéri felvonulások alatt a gumfalán helyezték el Marx, Engels és Lenin hatalmas arcképeit is. Az üzletközpont építését egyébként személyesen nagy Katalin cárnő rendelt el. Jó reggelt lehet! is van a vonalban. Meglepő első részen vagyok túl, mármint a Lázár Jánossal folytatott beszélgetésem, mert ugye már a Polmecátnyi koncert után átgondoltam az életemet, hogy fontos dolgokkal uh, telik-e, az ilyen módon gondolkodott el. Most némileg egy másik Paul McCartney koncerten voltam, itt Lázár János zenért, most ez is elgondolkodtatott, e, és hát van bennem egy őszinte kétségbeesésre való késztetés, hogy vajon mindaz, amiről itt most beszélgetünk, vagy beszélgetni fogunk, azok fontos dolgok-e, hogy helyen például foglalkoztatja az embereket, de nem akarok ezzel viccelődni, mert, mert ez a kérdés megválaszolatlan marad, Uh, én abban reménykedem, hogyha neten hallgatnák hogy helyen, környékén, Makón, uh, ott is érdeklődést mutatnának iránta. Csak még hatása alatt vagyok az előző beszélgetésnek, ahogy nagy hatás gyakorolt rám a Paul McCartney koncert is. Gondolom Itt ezt megértenem. van, mert uh... Én már elvittem a gyerekeket az iskolába, úgyhogy ha fontos dolgokról szeretnék beszélni, akkor erről mindenképpen beszámolhatok. Ami nem volt egyszerű egy ilyen Mikulásos reggelen, ezt azért tegyük hozzá. Ez a jövő héten is valószínűleg feladat lesz. Így van. Sohajtottam. November 29-e 16 óra 43 perc. Visszanézek november 29-e, ugye az, pontosan az a nap, amikor én Bán Lászlóval beszélgettem, vagy bánlászó beszélgetett velem, nézőpont kérdése, olvasom. Ezekért a percekért érdemes élni. Január végén dermesztő hidegben demonstrált pár tucat ember, akiknek helyén a szíve, az esze, a jogérzék, az embersége, mert tudtuk, hogy törvénytelen zajlik a liget beépítése. A fa kitépő gépek és a rendőri gumibot erősebb volt nálunk, de a maradéka maradékos elég ahhoz, hogy kikerül, kiderüljön az igazság, törvénytelen a néprázi kiállítóhely építés engedélye. Köszönet Katának, köszönet a ligetvédőknek, a maroknyi lakosságnak, hogy gyakran a szószoros értelmű a testükkel védték a világörökség részét, írja a garai Klára. A világ első vezet közparkját, gondolom, hogy ez holnap vezető hír lesz, mármint 30-án minden újságban bemondja a tévé, de ha nem így lenne, de te is megosztod, már nem volt hiába. Utána azt írja ránki Júlia, hogy ezt a tilos rádióban el fogják-e mesélni, azt írja Garai hogy ha hívsz valakit, akkor igen, ránki Júlia, azt írja, hogy ez a hívás egy, most jön a kettő, majd azt írja ránki Júlia, és itt megállt bennem az ütő. És benne van mindaz, amit most nem fog tudni jól elmondani, de a mai műsorban már benne volt. Tegnap volt Polmecátnyi kapcsán, ma Hódmezővásárhelyi kapcsán. Nekem Ránki Júlia egy hozzám valamikor hihetetlenül közelálló valaki volt. Nem volt a barátom, de nagyon sok fontos dolgot osztottam meg vele évtizedekig, és az elmúlt időben a rádiós tevékenységem következtében váltam el tőle, mint oly sokaktól másoktól. De ezzel együtt meglep, amit ír, azt írja Ránki ki Julia, szeretném látni, hogy Bán és Fiala olvassa plusz Györgyevics ezt a hírt. Hogy ez egyébként mit jelent, nem tudom, mert ugye nekem most el kéne mondván, hogy ha egy négyzetméter zöld felület nem lenne a városlégedben, én valószínűleg annak örülnék a legjobban, de ehhez egy bővebb kifejtésre lett volna szükség, én tegnap kurvára elszoborodtam. Tehát én ennek a hírnek se nem örültem, se nem e, szomorodtam el. Egy újabb feladatot kaptam arra nézvést, hogy erről beszélgessek avval, aki ezt fontosnak találja. Ha Garai Klára betelefonál, akkor vele is, e, egyébként meg veled, de bárkivel, aki szóba hozza, senki nem hozta szóba. Az elmúlt egy héten belét vagy hétfőn és kedden nem voltam. De hogy e, szeretném látni, hogy Bán és Fial olvashaphoz Györgyevics. Nem tudom, hogy kell-e hosszabb kommentár, hogy ettől miért szabolottam el iszonyatosan. Szerintem nem kell, bár azért tegyük hozzá, hogy az önmagában egy értékválasztás, hogy a Nép Néprajzi Múzeum kapcsán az elmúlt egy hétben megjelent két fontos hírből, miért pont ennek a kommentálásával kezdjük, de természetesen szívesen megteszem. Megmondom neked, hogy miért, mert ez az időrend. De nem biztos, hogy ez a fajsúly szempontjából fontosak. De, de a kiegyensúlyozott fontos... tájékoztatás, amely nekem még könnyebb, mert nem. nem vagyok annak a konglomerátumnak a része, amelyet egyébként a gazdasági versenyivatalnak nem kell vizsgálnia, az én igazság és jogérzéken, ez diktálta. Nem, félreértés ne Ezt nem kritikaként mondom, csak azért mondom, hogy azért itt több történés is van a néprajzi múzeum kapcsán, de azt gondolom, hogy ez tényleg fontos, úgyhogy erről érdemes és kell is beszélni. Leginkább egyébként erről a kérdésről, a hatósággal érdemes beszélni, ugyanis a hatósága az, aki ebben az ügyben a legmélyebben érintett. Ugyanakkor mégis azáltal, hogy mi rendszeresen szót váltunk a liget ügyeiről, fontos, hogy ebbe tisztállásunk. Tehát a Néprajzi Múzeum kapcsán ugye a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania. Ez teljesen világos. A Városliget ZRT Jogerős és végrehajtható építési engedély birtokába kezdte meg a kivitelezési munkálatokat, pontosabban adta át a kivitelező vállalkozónak a mélyépítési területet. Ez így történt a Néprajzi Múzeum esetében is. A magukat ligetvédőknek hívó ö, emberek természetesen nem csak a fizikai térben tiltakoznak a projektel szemben, hanem a tevékenységük az utóbbi időben erősen áttevődött a média területére, illetve a a jogi térbe. Gyakorlatilag nincs olyan. Én maga a szöveg az így. így szól a fővárosi közigazgatás és Munköi Bíróság háromtagú tanácsa szóban kizeltet az itelete hatáljon kívül helyezte Új Néprajzi Múzeum Építési Engedélyét. Közvése szerint a bíróság pénteken, tehát azon a vonatkozó pénteken egyébként ez csütörtök, hiszen egyébként beszéltünk volna erről Bálászlóval Akkor az elsőfogó hatóságot az 5. keleti kormányhivatalt új eljárás utasította. Garai Klára elmondta, hogy egy hónapon belül írásban is megkapják az itel amikor ez megtörténik, az új néprajzi múzeum építésével mindaddig le kell állnia, a bíroslégetnél, amíg az új eljárásban elbírálják a kérelmet. garéklára tájékoztatása szerint a bíróság egyébbek mellett azzal indokolta a döntését, hogy az engedélyeztetési eljárás során az ügyfélként bejelentkezett civil szervezet, tudtommal, hogy ez a várnai féle egyesület volt, és szakértők számára nem biztosították a törvény által előírt iratbetekintési jogot. Miért nem biztosítottátok az életbetegítését, illetőleg sejtetétek-e azt, hogy ez ilyen következményekkel járhat? János, én akkor kommentálom ezt a hírt, ha elmondhatom ennek kapcsán, és meg is hallgatjátok, meg is hallgatod, amit mondtál. Tehát, e tehát még egyszer mondom, ez egy hatósági eljárási ügy. Nem a város egy ZRT biztosít betekintőt, hanem az engedélyezés folyamán a hatóságnak a feladata uh -huh. Akkor, amikor a Városliget ZRT elkészíteti a Néprajzi Múzeum terveit, jelen esetben a Napur konzorciummal, aki egy nemzetközi tervpályázaton nyert, akkor ezeket a terveket beadja engedélyezésre. Első fokon a Városliget ZRT kiemelő kormányhatározata okán az ötödik területi kormányhivatal az, aki az engedélyeket kiadja. Ez egy 60 napos engedélyezési folyamat az 5. kerületi kormányhivatal az engedélyt megadta. Tekintve, hogy a civil zugló már akkor megtámadta az engedélyeket, ezért rögtön másodfokra került, akkor még volt másodfok uh -huh. ebben az ügyben, ami a budapesti kormányhivatal volt. A budapesti kormányhivatal uh, pedig másodfokon kiadta az építési engedélyt, ami jogerős és végrehajtható a, jog, a vonatkozó jogszabályok értelmében. Így a városvégez ZRT jogosan tendereztette meg a mélyépítést, és jogosan kezdődtek el a kivitelezési munkálatok. Tekintve, hogy a másodfog döntésétben fogadta el a civil zugló, ezért mind anyagi jogi, mind pedig eljárásjogi szempontok alapján ezt megtámadta a bíróságnál illetékességgel a Fővárosi munkaügyi és Közigazgatási Bíróság rendelkezik ebben az ügyben. A Fővárosi Közigazgatási és munkaügyi Bíróság ebben az ügyben döntést hozott. Szóban kihirdette az eredményt, és azt mondta, hogy ugyan anyagi jogi jogsértést nem állapít meg. Tehát bárki bármit terjeszt, nincsenek hidrogeológiai, vagy, vagy tűzrendészeti, vagy bármilyen. Itt egy ugye felmerült korában az, hogy vannak vízbetörések erre utaltál. Igen, így van. Tehát egy ilyen típusú problémákkal a bíróság nem is foglalkozott, azonban megállapította, hogy első fokon, amikor a 60 napos engedélyezés uh -huh. zajlott, akkor a civil zuglónak, az iratbeszekintési joga sérült, ugyanis egy kézbesítési időpont mulasztásra került. Ez eljárásjogi szempontból problémát jelent, uh -huh. a bíróság pedig uh, függetlenül döntött arról, hogy az, új, az eljárást meg kell ismételni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bíróság 15 napon belül a szóbeli, uh, szóbeli eredményt írásba foglalja, ezt 6 napja van, hogy kiközölje, uh -huh. Ezen a ponton megkapja a budapesti kormányhivatal, aki rögtön továbbítja az elsőfoknak, akinek uh -huh. meg kell ismételni az elsőfokú eljárást, tekintve, hogy anyagi jogi jogsértés nem történt, ezért az eljárás miatt ez egy rövidített eljárás lesz, ahol biztosítani kell a civil zugló számára is az iratbetekintés. Hozzáteszem egyébként a civil zugló iratbetekintési lehetőséget kapott, csak sokkal rövidebb ideje állt rendelkezésre a vélemény kifejtéséhez, mi kellett volna. A bíróság ezt kifogásoltat, úgyhogy az elsőfokú hatóság le fogja folytatni az eljárást. Nincs két a felön, hogy most már ugye a megváltozott eljárásrendben az elsőfog ki fogja adni ismét a Néprajzi Múzeumnak a építési engedélyt, ami rögtön jogerős és végrehajtható lesz. Tekintve, hogy most zártuk le a mélyépítést, és a magas építés még nem indult meg, ez technikailag most ebben a másodpercben problémát nem okoz. Ha valaki kijön a Városligetben, látja, hogy most szintű építkezés a Néprajzi Múzeum helyén, de ez nem az előbb említett eljárások okán van így, hanem azért, mert időben a magasépítési beruházások még nem kezdődtek meg. Elvileg ettől azoknak függetlenül, a megkezdésére mikor kerülne sor? Remélem, hogy minél hamarabb. Ettől függetlenül az a helyzet, hogy a, Ettől függetlenül az a helyzet, hogy nem fogjuk tudni elkerülni azt, hogy a Néprajzi Múzeum kivitelezése az minden körülmények között minden körülmények között perek mentén menjen. Hiszen nyilván, hogyha kiadnak egy újabb jogerőz és végrehajtható építési engedélyt, feltételezem, hogy a civil zugló azt is meg fogja támadni. Az egy kérdés, és erről érdemes is beszélgetni, hogy vajon a, a Néprajzi Múzeum megépítése a felvonulási térre, vajon, a, vajon a, az egész liget Budapest program, Uh, mint ahogy például a biodóm esetén, a herminagarázsna szintén probléma, szintén a civil zukló támadja ezt, ezt a kérdést. Az valóban, valóban helyes dolog e, hogy erre súlyos milliókat kell költeni, valóban e, megfelelő az, hogy a civil zuglóárja. még egy pillanatra állás, nem csak azért, pont... hogy, hogy az arányok megfelelők legyenek, és lehessen beszélni a diaklós, de azt kérdezem tőled, hogy egyébként az iratbetekintési jogotra, tehát ez megtörténhetett volna, az mennyiben változtatta volna meg érdemben a helyzetet, mert ha megvan az iratbetekintés, akkor egyébként a civil zuglóegyesület tud indítani, bármilyen olyan jogi eljárást, amely egyébként tartósan vagy rövidebb ideig meg megakadályozza a Néprajzi Múzeum építését. Én azt gondolom, hogy euh, tehát az iratokat ismerik, nyilván most már pontosan tudják, ez meg fog alapozni, feltételezem én egy anyagi jogi támadást a, a civil. Annak van egy felfüggesztő hatája? Abban, ugye, ez a következő történik, most, játszunk el a gondolattal. Igen. Kiadja a hatóság a jogerős és végrehajtható az építési engedély, ismét. Mindenki megfelelő iratbetekintést kap ebben az ügyben. Ebben az esetben a megfelelő iratok alapján e, már nyilván nem eljárásjogi, hanem anyagi jogi támadást indítanak a, az építési engedéllyel Igen. szemben. Ezen a ponton ezt be kell adni az illetékeséggel rendelkező bíróságra. A bíróságnak 8 napja van arra, hogy határozzon, hogy felfüggesztél a végrehajtást, vagy nem. Tehát lát-e olyan anyagi jogi problémát, mondjuk tényleg ömlik a víz, vagy uh -huh. a szomszédházak állékonysága uh -huh. az komoly problémát ö, szenvedne, és ezen a ponton, ezen a ponton ö, ha eldöntötte a bíróság, akkor ö, ha úgy dönt, hogy felfüggeszti, akkor fel van függesztve, ha úgy dönt, egyébként nem jog gyakorlat, tehát azt tényleg csak nagyon súlyos esetben szokták felfüggeszteni, ha pedig nem dönt, akkor megkezdődik az ügy érdemi tárgyalása. Ha De közben jogi... az építkezés haladhat? Közben az építkezés haladhat. Ha anyagi, anyagi jogi kérdésről van szó, akkor ez jellemzően akár évekig húzódó pereket eredményez. Még egy dolog, csak akkor, hogy a teljesen tisztellátás kedvéért, mind az, ami itt jogsértésként megfogalmazódott, függetlenül attól, hogy ez ki mennyire komolynak tekinti, ebben nem a Városliges ZRT volt a védkes nem ti voltatok azok, akik ezt az eljárási hibát elkövettétek, hogy ki el innentől kezdve a dolog lényeges szempont, tehát a dolog menete szempontjából lényegtelen, hogy ez most a kormányhivatal volt, vagy bárki másodban, majd küzdjön meg a kormányhivatal, velük beszélek, de maga a Városliget ZRT ennek épp úgy passzív elszenvedője volt, csak másféleképpen, mint a Civil zugló Egyesület. Pont ezzel kezdtem, a Civil Zugló Egyesület nem is a Város meg a bíróságot, nem a hatóságot. Így. Figyelj, a bánnal való beszélgetést azzal kezdtem, és mind a kettenevel tökéletesen tisztában vagyunk. Függetlenül, hogy ez nekünk tetszik-e vagy sem, szimbolikus térben mozgunk. Ebben a szimbolikus térben ez előfordul, és most nincs kedvem humorizálni, hogy egyébként ez hódmezővásárhelyen hogyan lenne, mert én azt gondolom, hogy ez annyira nem vicces. Semmilyen vonatkozásban és nem szeretnék örömet okozni ránk Júliának, számomra mind az ami itt most elhangzott se nem szomorúságra, se nem vidámságra nem ad okat tájékoztattam erről a nagy érdeműt, és majd mindarról tájékoztatom ami történik és ami ennek a projektnek az életében fontos beleértve, hogy majd a végén hogyan viszonyulunk ehhez miközben azt szeretném, hogy tájsebek és vízbetörések és kútelapadások ne legyenek Ugye a második fejezet az arról szól, hogy Imáron nem maga a projekt, hanem annak külön elemeit hogyan tüntette ki. Ugye két ilyen elem is van, mert a biodómot is felterjesztették, csak az nem kapta meg. Hát, Köszönöm, megkapott, megkapott egy európai, díjat, egy európai ezért... díjat, de a fődíjat nem kapta meg, és ezzel kapcsolatban már el is hangzott Varga Géz a kérdés, hogy, hogy a frászkonyóban fordulhat elő. Az, hogy egy készen nem lévő épület kapjon díjat, és menet közben arról is beszélnünk kéne, mert fontosnak találtam rámenni arra a szervezetre, annak az oldalára, amelyeket odatta, hogy ne lehessen azzal vádolni ezt a szervezetet, miközben arra van igény, hogy valójában ez pénzért oszt díjakat. Néhány szó a szervezetről, néhány szó a díjakról. Figyelek! Ugye a International Property award beszélünk, Igen. amit most hétfőn este Londonban osztottak ki, és ahol a Néprajzi Múzeumnak a terveit díjazták, és ugye a világ legjobb középülete díjat kapta. Válaszolva arra a kérdésre, hogy egy el nem készült épületnél ez hogyan lehet, ha terveket díjaznak, akkor ezért ez talán nem én annyira hortonak. Menjünk Légyes. vissza a múltba. Azt kérdezem tőled, hogyan zajlik ez, ugye? Itt nem arról van szó, hogy ők egyszer csak rájönnek erre, hanem nagy valószínűséggel, hogy én kivettem pályázni kell, fizetni kell. Légy meséld el, hogy a Városlig ezért, vagy nem tudom, ki volt a kezdeményező, mikor, hogyan indult el azon az úton, amely ezügyben hétfőn este ért véget. Légy meséld el. Ugye ez elég régen már nyáron elkezdődött ez a folyamat. Ugye régóta tudjuk, hogy ez az egyik legrangosabb díj az ingatlan szakmában, elég sok kategóriába kiosztják, hogy a regionális díjakat osztanak, és utána igen. pedig a világ legjobbjai díjakat is kiosztják, és tényleg sokféle kategóriába, tehát itt a, a Leisure, a Culture, a, a Architecture, a, a office szóval rengeteg, rengeteg kategóriába osztanak díjat. Komolyan is veszik, tehát hogy ezt tényleg a világ minden részéről ö, pályáznak. Mi például egy mexikói és egy új zélandi csapattal ültünk egy asztalnál a Gála során, tehát lehet látni, hogy ők azért nem egy másfél órányi távolságban repülnek annak érdekében, hogy jelen lehessenek, hogy megkapják el. Kidöntött, hogy indultok, mennyi volt a nevezési díj? A Városliget ZRT döntött, őszintén szóval nem tudom megmondani fejből, de ha a következő beszélgetésünkre fölkészülök ebből, hogy mennyi volt a nevezési díj pontosan. Nagy cserendileg se tudod? Tényleg nem tudom megmondani, tehát hogy egészen pontosan pár ezer fontról beszélgetünk, tehát nem százmilliós összegekről ami a nevezési díjhez kell, de ennél sokkal több, hogy egy végtelenül komplex pályamunkát kell elkészíteni. Tehát egy nagyon részletes anyagot kell a Néprajzi Múzeumról, mi ezt természetesen a Napur konzorciummal közösen készítettük, és azért ezt hozzá is kell, hogy tegyem, hogy bár a Városliget ZRT volt, aki nominált, és a Városliget ZRT, aki megkapta a díjat, azért ez a díj legalább ugyanennyire Ferenc Marcel és az által Napur konzorcium, és annak a 250 mérnöknek a díja, akik ezt a fantasztikus épületet megálmadták. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy ez az épület egyszer már nyűgözött le nemzetközi zsűrit. Tehát akkor, amikor a Napur maga mögé utasította a nemzetközi tervpályázaton mondjuk Zaha Hadidnak vagy a Ingels grupnak a terveit, és a zsűri erről annó egyhangulag döntött, akkor ez az épület már mutatta azokat a, azokat a kvalitásokat, amit egyébként most is értékelt a nemzetközi zsűri, és ez pedig a letisztultság, és az egyszerűség és a funkcionalitás volt ebben az épületnél. Úgyhogy ez a processus megindult, gyakorlatilag már nyáron elkészült ez a pályamunka, ez be kellett... Kell ahhoz a Városlégei értének engedély, hogy egy ilyen ö, izén elinduljon? Nem szükségeltetik hozzá engedély nem szükségeltetik hozzá engedély. Jó pár kör volt már ebből, tehát itt már az elmúlt, elmúlt időszakban kétszer is értékelték a pályamunkát egyfelől, amikor egyáltalán a nominációt elfogadták, és utána pedig volt egy, amikor kapott egy úgynevezett five-star minősítést, amit a legegyszerűbben tudnám mondani, hogy gyakorlatilag a shortlistre a, a, a, a potenciális befutók közé kerültünk, de csak az európai legjobbak közül. És akkor szombati nap, vagy hétfői napon, délután bemutatták kategóriánként az összes projektet kint Londonban, és ott már az önmagában egy hatalmas eredmény volt, hogy az európai középületek közül azt mondták, hogy a néprajzi múzeum az, amelyik, amelyik a legkomolyabb. És ezt követte az esti gála, amin... Hát azt a legszebb sem reméltük, hogy valóban e, azt mondják, hogy az afrikai, az ázsiai, e, és itt azért tényleg komoly kínai, Abu Dhabiból érkező, vagy, vagy dubái projektekkel kell versenyezni, e, vagy amerikai fejlesztőkkel kell versenyezni, piaci fejlesztőkkel kell versenyezni, ott egyszer csak azt mondják, hogy a világ legjobb középülete az a néványzat. Volt már ilyen beszélgetés, ha kérdeztem, akkor elnézést, de egy újszülöttnek minden vicc új, hogy amikor egy ilyen értékelés zajlik, különösen egy ilyen projekt esetében, akkor maga a Néprajzi Múzeum, mint leendő épület, belejött vagy ezek most tervek, mennyire van kiszakítva, vagy mennyire van értelmezve abban a projektben, amelyben megvalósul, vagy mennyire attól függetlenül egyedi építészeti alkotásként értékeli ez a zsűri? Lévén, hogy ez egy házitekször kategória, én azt gondolom, hogy itt elsősorban az építészeti színvonal az, ami a, a zsűrinél fontos, tehát itt alapvetően e, kontextusból kiragadva kell, hogy értékeljen, ugyanakkor a zsűri elnökével a díjátadást követően volt módon hosszabban beszélgetni, és ő azért e, azt elárulta, e, hogy, hogy látja az összes többi fejlesztést, javasolja is, hogy a Jövőben, amikor abban a fázisba érnek a tervek, akkor induljunk el azokkal is a, a díjért, de hogy ő azért látja és kontextusba helyezi, és azt is látja, hogy a valódi nyomatékát ezek az intézmények akkor adják le, hogyha ez az egész kulturális térváltozás, amiről a Liget projekt szól, az megvalósult. De az Ugye idéznek téged az ügyben, hogy arról, arról volt szó, majd megmondott, hogy ennek van külön jelentősége, hogy különös tekintettel arra, hogy egy állami beruházást választotta a világ legjobbjának a 80 nemzetközi szakemberből álló zsűri, mennyiben van jelentősége annak, hogy ez állami beruházás? Ugye itt egy, egy fontos, fontos kérdés, tehát amikor a, a, és ezt nem is sajtóztuk külön, de, de hozzátartozik a, a teljes hírhez áltatták átadták az összes kategóriában, úgyis, mint közintézmény, úgyis, mint hotel, úgyis, mint irodapark, a világ legjobbjai díjat. És tulajdonképpen minden díj átadása került, amikor a zsűri azt mondta, hogy még két extra díjat szeretne kiosztani. Az egyiket az architecture kategóriában, a másikat pedig a, a property kategóriában. És az architecture kategóriában egy a kategóriáktól független, tehát gyakorlatilag mindegy, hogy most hotelről, irodáról, kereskedelemről, logisztikáról beszélünk, a world's best architecture kategóriát kapta a Néprajzi Múzeum, és itt van jelentősége ennek a kérdésnek. Mert ezen a ponton a Néprajzi Múzeum az a világ legkomolyabb piaci fejlesztőivel került kompetitív helyzetbe. Tehát, hogy itt ténylegesen az a helyzet, hogy a, a, a dubái hotelfejlesztőkkel, és hogy most egy Értsd metaforikusan, tehát a dubai, ténylegesen volt dubai hotel is, de hogy dubai hotel fejlesztő, szóval, hogy akik korlátlan pénzből, korlátlan technológiai felkészültség mellett tényleg olyan dolgokat álmodnak és álmodhatnak, Uh, amiről mi Magyarországon, hogy uh, szóismétlésbe keveredjek még csak nem is álmodhattunk eddig. Akkor ugye meg kell emlékezni azokról, akik bejutottak, de nem kapták meg a fődíjat. Ugye Londonban október 25-én tartott díjat a Paulonyi Rejt Partners által tervezett panonpar Biodom a legjobb szabadidős építészeti építészet Leisure Architecture kategóriában szerzett International Property Awards díjat, de egyébként ők izgatottan várták ezt a december harmadikai döntést, de ott ez a Five Stars minősítés elmaradt. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy e, abban a kategóriában én láttam a többi nominálót, elképesztően komoly verseny volt már Európán belül is, tehát ez egy hatalmas elismerés, hogy a biodónak ez egyébként a tényleg egzotikus épülete, az a, az a Leisure kategóriában a Európa legjobbjának választották, én azt gondolom már azt, nem az én tisztemben, ha javasolhatom nekik, akkor az elkészült épülettel érdemes a profetti kategóriába visszamenni, mert, mert komoly esélyük van. Ha megnézed az órádat, akkor azt fogod látni, hogy nagyjából azonos időt kapott mind a két téma, tehát ez így van egy oldalúsággal remélhetőleg engem érdemes vádolni, de nem biztos, hogy bejön nem neked mondom, általában. Visszatérve erre a nagyon faramoci helyzetre, amely nagy valószínűséggel végig fogja kísérni ennek a projektnek a megvalósulását, esélyét látod, vagy nem látod annak esélyét, hogy konszolidált vita keretében valósuljon az meg, ami jelen pillanatban Garai Klára és Ránki Júlia megfogalmazását tekintve inkább, egy ilyen győztes-vesztes szituációra emlékeztet, amelyben egymás mellé kerültünk a padban. Nem látom, őszintén szólva nem, nem látom ennek az esélyét, azért azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ebből a beszélgetésből is kivilág, kiviláglik, hogy ez egy elég skizofrén állapot. Tehát amikor az ember Londonban, a Savoy Hotelben a világvezető, fejlesztői, tervezői, mérnökei között megéli azt, hogy egy csodán dolgozhat, és utána visszasüpped abba a magyar rögvalóságba, ahol, ahol akad néhány... Jó, nekem nem dolgom képviselni de valószínűleg azt mondanák, hogy neki semmi bajuk nincsen a Néprajzi Múzeummal, hanem a Városligedben lenne. Hát én, ezt, én ezt teljesen értem, csak... Mondom, még egyszer ennek a, a konfúz helyzetét, hogy amikor, amikor azt látja, hogy egy szakma rajong érte, és az a visszajelzés érkezik bárhol megy a világon, hogy, hogy tényleg hol van lehetőség erre, hogy ilyen, ilyen csoda történjen, és akkor vissza a magyar rögvalóságba, ahol néhány ember az életét teszi föl arra, hogy ezt a projektet ellehetetlenítse. Én azt gondolom, már, hogy nem az valami... életüket teszik rá, fontos nekik. Ugyanúgy, ahogy neked fontos a megvalósulása, ők meg úgy érzik, hogy valami csorból. Én azt gondolom, hogy ehhez mindenkinek joga van, de azt kérdezted, hogy látom-e, hogy ez valamilyen kontenzusos módon ö, végződik. Én azt úgy érzem, hogy nem. Én úgy érzem, hogy nem, de igyekszem inkább a nemzetközi uh, vízhangokat uh, meghallani, és igyekszem inkább annak a több millió embernek a, a hangját, vagy legalábbis, amit igazoltan tudok mondani, annak a 117 ezer embernek a hangját biztosan hallani, akik az uh, idei szezonban a Kutyás Élmény Parkot használták. Ez konkrét szám, ezt el tudom mondani, hogy a megnyitás óta 117 ezer ember járt ott, ezeknek a jelentős része se a fővárosi munkaügyi bírósághoz nem fordult, se az engedélyeket nem támadta meg, és se pedig transzparensekkel nem vonult se a projekt mellett, vagy ellen. Jó, kizárólag használták. Um, még egyszer lesz majd szó erről a az intézményi konglomerátumról most el fogunk menni a várba, ez péntek, csak műsorállőzetest fogsz hallani. Tegnap a Magyar Nemzeti Galéria Facebook oldalán közé tette a Szép vagy Csúnya írást, amely ez volt kapcsolatos, hogy a Freud London iskola festészet című kiállítás nem nyerte el mindenkinek a tetszését, és olyan beírások születtek a vendégkönyvbe, Amelynek okán végül is a kommunikációs csapata a Magyar Nemzeti Galériának, amely azért nem teljesen független válászótól szükségesnek tartotta egy viszonylag hosszabb írás megjelentetését, és a szerzővel fogok beszélgetni pénteken valamikor fél 8 és 8 óra között. Más vonatkozásban de hasonló jelenségről lesz szó, mint amiről beszéltünk az elmúlt időben a városliget kapcsán, és mindenféle poénkodás nélkül Halvány, lilagőzöm nincs, hogy mindez vásár uh, nezővásárhelyen és környékén milyen akusztikával rendelkezne. Köszönöm a rendelkezésre, állás és a jövő héten Lázár János után ismét számítok rád. Függet, attól a gyerekek nem kapnak semmi se a csizbájúba, mert akkor már nem lesz mikulás. Így van. Nem Mikulá, Mikuláson, Igen. ugye? Mikul. Mikulás, Mikulás, ne Nem valami Mikulás. rosszat mondjuk. Köszönöm szépen! Jó, én köszönöm, én köszönöm. György is Benedeket hallották, ki zene és hívom, Winter Monte Zsolt. 8 óra 37, perc van még 061 489 és 06 A férjételések elkerülése véget súlyosan érzelmileg megvisel engem egy ilyen beírás és önvizsgálatra késztet, amellyel kapcsolatban sohasem tiszta elkismeretem, mert mindig lehet az ember gondosabb, mindig lehet az ember előítéletmentesebb, de alapvetően mégis azt figyelem, hogy, hogy vajon valamit nagyon szarul csinálok-e, nem mondom, hogy ezűben foglaljanak állás, mert az életismeretemmel kapcsolatban nekem kell tudnom uh, gyűlőre jutni, de ha van bármilyen gondolatuk az el, ha múlt több mint fél órával kapcsolatban, akkor van rá négy percük. 06 és 06 The halling of the savage force. Jó reggelt! Jó reggelt, én tettem fel a választ, és köszönöm, vagy kérdést, köszönöm szépen a válasz. Korrekt volt, és kérdezted. Köszönöm szépen. 0614890999 és 0636771161 Lázár János visszaigazolta, a övé csütörtökön folytatódik a beszélgetés fél 8 kor Delinquents 0614890999 és 0636771161 először Molotov hat egy négy és 0 7 7 1 1 1 másodszor. 061 489 egy és 7 7 1 1 1. bárki. Minden nap kísérletém és minden nap utolsó adás. Amit ma elmondhatsz, ne halaszt holnapra. Ha nem, hát nem. Én megtetem, hiszem a lehetőséget. Listen name barbarian traitors to rebel listen to the roaring of this fierce force under the relic of victory and freedom it's never too late it's never too late let's go Could I get that Krakóba és oda-vissza fizikailag tettem meg nagy távolságot. Nem sajnáltatom magam, mert nagyjából két hete ritka jól érzem magam, leszámítva a sarkamat, amit majd tapasztalni fog, mert bicegek, ugye, mi délelőtt találkozunk, úgyhogy jól emlékszem. Igen. Um, de van benne valami felszabadultság, nem tudom pontosan megmondani, hogy miért, illetve hosszú történet, most nem kezdenék bele, összefüggésben van a nagyon messzívül jött ember című sorozattal, és ma reggel ugye kezdtünk a sárga mellényesekkel, részint Párizsban, részint majd Magyarországon, Budapesten, szombaton. Akkor utána volt egy hosszabb beszélgetés Lázár Jánossal, amely hihetetlen érdekes volt, és amely nem ért véget, így a jövő héten fél kor folytatódik. Utána adtam lehetőséget a hallgatóknak, hogy telefonáljanak meg szusszolniak, mert azért már akkor nyolckor úgy éreztem, hogy bejártam Tornát-Baranyát képzeletben, kevés alabás után, mert ugye az embert ez foglalkoztatja, olvas, és ilyenkor az ember nem sajnálhatja magát, hanem csak a helyzetet említi. Akkor Györgyevics Benedek beszélt a Városliget aktuális ügyeiről, azt követően, hogy Bár László adott a múlt héten egy átfogó képet, de volt rengeteg most nem fogok szóképp zavarral élni, tehát volt novum. Um, és aztán elérkeztünk a mi kettünk beszélgetéséhez, és habár még csak nagyjából másfél óra el a műsorból, én már nem tudom, hogy mi mindent megjártam. Ebben egyébként oh. nagyon sokan vannak még így, akik képesek annyira átélni a dolgukat, hogy mire befejeződik a nap, addigra gyakorlatilag úgy telnek meg élménnyel, mint ha befizettek volna egy Ibus Gondolom, ezt ismerik. Nem is, is került é. olyan sok. Sok, ne, ebben ne legyen biztos, ez nagyon sokba került Tehát ami a belefektetett energiát... Ja, nem túl, úgy értem, nem értem, értem, áram, nézze, nézze, úgy tudatást, ugye, értem. Nézzel, ugye másnap el fogunk jutni a Kőszegi Andrással folytatott, és a többiekkel folytatott párbeszédéig, ugye nem fejeződött be a műsor végén, és amit én jó vagy rossz módon megfelelő rész aláhúzandó lehetővé tettem kerek egy hete. De amikor avval szembesülök, hogy a műsorom és a műsoromban kifejtett véleményem alapján Köszönöm. Uh olyan emberek, akinek a véleményére régen nem csak, hogy adtam, hanem kerestem a társaságokat, ha bajom volt, őket kerestem fel. Sok jót kaptam tőlük, ki tudja, hogy adtam-e nekik annyit, de a Kejfejancsinak a hangzás alapján különösen ebben a mai médiastruktúrában, ahol az emberek zöme elnyomattatásról és kínokról beszél, ami egyébként lehet igaz, de én személy szerint a magam műsorában ezt nem élem meg függetlenül attól, hogy amiről beszélek, az már vonat úgy, vagy szólhat úgy, ahogy egyébként mások a szubjektív helyzetüket tekintve is beszorítottabb állapotban fogalmazzák meg a véleményüket. Tehát, hogy az ember olyan helyzetbe kerüljön, hogy adott esetben egy bírósági ítélet arra vegyen rá bárkit abból a közegből, akikre én régen számítottam, hogy hát akkor most őszintén kíváncsiak, hogy én erre milyen arcot vágok, mint hogyha én számomra egyébként, hogyha kiderül, hogy a Wintermantelnek egy történetben igaza van, akkor boldog vagyok, ha pedig a hallgatók egy konkrét történet kapcsán bebizonyítják, hogy nem, akkor a kardomba dőlök. És hát ettől, ettől nagyon elszomorodtam. Ettől nagyon elszomorodtam. Meg tudom érteni. Jó, csak ett, ettől nem tudok szabadulni, tudja? Hát igen, de ebből válik, hogy a különböző foglalkozásoknak, vagy hivatásoknak, vagy szakmáknak különböző háttalmai vannak, és ugye mi ezt nap, mint nap megéljük, így a a városvezetésben, mondjuk azt, hogy politikában én ezt nem, nem szeretem annak mondani, mert itt tényleg azért konkrét ügyekről beszélünk, és ilyen nagy elméleti elvi, Itákat. Hát aki követte a Facebookon, mert bárki követhette a Külszegi Andrással folytatott beszélgetését, amely több Facebook oldalon is volt. Ugye itt most meg kell, hogy egy kicsit erőszakolja maga, mert ugye nagyon hosszan erről nem beszéltek, hiszen most nincs itt Külszegi András, és akkor nem szép dolog az, hogy az ember erről beszéljen. De hogyha valaki azt végignézi, akkor mint ahogy, ahogy a talajvizet elérte, tehát az az, az a szerte ágazó mondandó, amely részint az ön hozzászólása, részint Külszegi András, vagy bárki másnak a hozzá, szólásából jött létre, amelynek a kiinduló pontja ugye az volt, hogy Székesdülő, Újpest utolsó szeglete, ahol még nincsenek szilárd burkolatú utak, hát elgondolkodtatott engem nagyon. Hát igen, ugye itt arról beszélünk, és mondom, szerintem ahhoz képest, hogy Újpest mekkora és összességében hány utcája van, és hány közteremek meg parkja, meg intézmény, épületes, a többi, ahhoz képest valóban e hogy mondjam, arány, aránytalanul sokat beszéltünk róla, ami nem baj, mert ha van egy konkrét ügy, amit ennyire szeretnénk beszélni, ám, ám lehet. De, de... de az állatorvosi ló abban a történetben, de... aztán később, ha valaki olvasgatta ott a hozzászólásokat, abban benne volt egész Magyarország, illetve hát a főváros, mint meg tudtuk, Hódezsővásár hely és környéke az más. Hát a, a, én azt gondolom, hogy van egy konkrét ügy, ami hosszú évek óta húzódik, amelynek teljesen jól leírható és jól körüljárható. Objektív okai vannak, hogy mi miért nem tudott megvalósulni, és egy jelen pillanatban is mi az, ami, ami miatt, hogy mondjam, áll, nem álladolom, de, de nem de azért ne legyünk álságosak, azért némely pillanatában az a beszélgetés, amit önök folytattak, sok mindenről szól, csak éppen erről nem. Hát az, az alapkérdés az volt, ugye az, az indító poszt, amit ugye az említett úr kirakott, hogy itt tulajdonképpen a városvezetés részéről félrebeszélés van, a hivatalnokok részéről csúsztatások vannak, és egész egyszerűen nincsen. Mi rossz indulatok vagyunk, és politikai akarat nincsen arra. Hogy ott, ja, de ugorj, úgy gori nagyot, úgyhogy közben az emberek nem tudják követni. Azt kérdezem hogy amikor ez véget ért, mert én már nem nagyon kapok a Facebookról üzeneteket, tehát úgy tűnik, hogy újabb és újabb beírások nem születtek. Sikerült ezt tisztázni önök között? És ennek mi az oka? Hát most ennek ezt, ezt nem tudom. Annyiban maradtunk, illetve Kőszegy úr továbbra is azt mondta, hogy akkor ő szívesen beszélget a témáról. Beszél, tehát, hogy, tehát elméletileg lehet beszélgetni, be is lehet hogy a fogadórámra, le is ülök mellé, vagy vele egy kávé mellé. Nagyon szívesen, annál többet én, eddig, én szinte szó szerint beraktam annak a feljegyzésnek a, a szövegét, amit én a kollégáktól mind a történelmi előzményekkel kapcsolatban. és az, amit önnek is elküldtem. Sőt, a jogi helyzettel kapcsolatban mind a csapadékvizelvezetés, mind a kisajátítások, a a közigazgatási területére esik a székesdűsort, tehát mi ott nem építkezhetünk, hát ezeket mind-mind-mind leírtam ebbe az anyagba, amíg ezeknek a, a, az ügyeknek a, az érdemi elintézését nem tudjuk megtenni, és egyelőre nagyon sok ember dolgozik azon, hogy kitalálja én a héten is be, héten múlt héten is beszéltem Dunakeszi polgármesterével, személyesen már pedig már, hogy úgy és hogy telefonon, ők is nyitottak az ügyre, de egyelőre nem látszik a megoldása, hogy Budapest közigazgatási területén kívül hogyan tudjuk megoldani egy budapesti kerületrész, városrésznek a szilárdúdprodukártát és a csapadékriz elvezetését. Tehát a jog jelen pillanatban a kollégáim tájékoztatása szerint nincsen fölkészülve ilyen hát út a helyzetre, hogy én csak ennyit fogok mondani. Hát amit a múltkor is mondtam, csak aki most hallgatja műsor, ne legyen teljesen elveszve, Újpestnek van egy olyan része, amely székesdűlőtnek hívjuk, és vannak olyan újpesti polgárok, akik a székesdűlő sor utcában laknak, a címük is ez, hogy székesdűlő sorban laknak, és amikor kinyitják a kertkapujukat, amely kertjük még újpesti közgazdászilátára van, átlépnek a kerítés vonalán és kilépnek az utára, akkor már túl területére lépnek ki. Na, hát is itt kellene nekünk utat építeni úgy, hogy előtte csapadékvíz elvezetést kellene csinálni, és akkor nem folytatom. Tehát van egy jogi helyzet, tehát én beszélgethetek bárkivel, őszegi úrral és a szomszédjával és valamennyi székesdőlei lakossal külön-külön egyenként. Nem a mi rossz indulatunk, nem a mi politikai nem létező akaratunk, nem a mi emberi hozzáállásunk miatt nem nincs ott szilárdúrkúrkulat, hanem azért, mert jelen pillanatban ezt a jogi kérdést színesítve még ezzel, hogy a Kálmos utca, amelyen szintén laknak, és dűlői lakosok a Kámos utca jogilag nem is létezik. Tehát egy nem létező utcán nem lehet szilább tenni, és nem lehet ott csapadékvizelvezetést építeni. Ott először meg kell kapnunk az a tulajdonosoktól. Ezeket az ingatlan részeket, ha az összes ingatlan, tulajdon, uh, ingatlan résznek az összes a hozzájárult, és már minden az ez önkormányzat tulajdonában van, akkor lehet ott egy telekalakítást csinálni, akkor lehet kiszabályozni magát az utat, hogy papíron létezzen, és ezek után lehet csak építési engedélyt szerezni rá. Ez egy hosszú kinkes folyamat, ami nem ma kezdődött el, és nem is holnap fog végetni. Sajnos. Igen, hát én... Ugye az elmúlt időben nem tanítok, ha tanítanék, akkor valószínűleg ezt, amit ön most elmondott, egybevetném azzal a levelezéssel, ami történt, és abban bemutatnám Magyarország közelmúltját, történelmét. Sajnos erre nem fog sor kerülni, mert nem tanítok, de akik egyébként Kőszegi András által tehát az ő nevével féljelzett oldalra elmennek, és akkor anélkül, hogy bárki mellett foglalnék állást, elolvassák mindazt, amiről most beszélt Fintner, mondta Zsolt, illetőleg elolvassák az újpesti hírmondóban Székesdülő újpost Mostoha Gyermeket című írást, aminek nincs szerzője, azt hiszem életlenül. Érdemtelenül nagy reklámot adunk egy olyan portálnak, amelyről a múltkor beszéltük, hogy mennyit ér. De nyilván a nyilvánosság fontos minden szellete fontos, de... Én, arra, de én, értem, egy, ezt... én egyetlen egy dologban bízom. helyen, Krakóban vagy Budapesten, hogy magának az igazságnak az érvényesülése folyamán, akik rosszak, azok elhullanak, a jók megmaradnak, és ha az ember az ön megítélése szerint jelentőségén felül említ egy orgánumot, akkor az nem feltétlenül az ő népszerűségét fogja okozni egy ilyen szituáció. Én ebben őszintén reménykedem, és hát az a több mint három évtized Jézus Mária, amit eltöltöttem ebben az izében, amit nem amit, amit a médiának hívnak, ebben ez igazolt vissza. Van egy 8 év, 8 kérdés, villan interjú, Winter mondta Zsoltál, mi volt az apropója? Hát a nyolc év tulajdonképpen azt gondolom, hogy az lehetett az apropója. Nyolc ez egy 8 éve? 8 éve választottak meg, Pauli Álmester. Kicsivel, kicsivel több, mint nyolc éve, mert ugye most mire ez a magazin megjelent, addigra, addigra már, hogy ugye december, írunk, amikor a, a, maga a kérdések, mint a szerkesztés elindult, akkor még a, a, az időt már jártunk, amikor, amikor, amikor ez a választás. Ennyi volt, ez egy. Ez ugye a találkozások magazintban jelent meg, amely az Újpest kártya, programhoz kapcsolódik. Időszaki kiadvány évente kettő-kötőjel négy alkalommal jelenik meg. Ebben túlnyomó részt, milyen a programhoz kapcsolódó boltok bemutatkozása, a különböző kedvezmények, a most a pragmatikus vagy praktikus tanácsok, hogy hogyan kell meghosszabbítani a kár vagy kártya érvényességét. És ebbe a szerkesztők úgy gondolták, hogy egy ilyen kis villáminterjúba, akkor megkérdezik azt, hogy akkor mik voltak azok a legemlékezetesebb, legkellemetlen, stb. stb. stb. Hossz idő után ismét hallotta a hangját a Vézsén. Egy sor sem ír, Újpestről pedig lenne, itt. tegyük fel, hogy Manci hosszú életet élt képeslap, meséje? Hát ez egy fiktív, ez egy, ez egy kis játék, és ugye itt a, az Újpest városközpontjának átalakulásával a piac, új piac és az rendszerzége... Ez nagyon megképüles... foglalkoztatja. Hát én azért azt gondolom, hogy ahogy látjuk is, és ez az írás erre próbált egy kicsit viccesen, vagy egy ilyen kis, hogy mondjam, egy fikcióként regálni, ugye van, egy, van sok képes lap szerencsére. Amely ez nem ügy, az. az. Akkor... Ez konkrétan ugye nem az, mert ez egy, ez egy makinált kép. Ez egy montázs, igen. Ez egy korabeli, akkori 1907-ben kelt eh, és fizikai formájában is nyilván létező, mert azt tudták megjövíteni így, akkor elektronikus formában is, elküldött képeslap, amelyet, amely fotó az Egek plébáni a templom harangtornyából készült, és hát nyilván én kifejezetten szeretem ezeket, É, és hát van egy olyan fotósunk, aki aztán kifejezetten szeret fölmászni mindenhova, például az erőműnek a kéményén is volt, ami azért nem, nem, nem, nem csak egy magasság, és nem csak egy fizikai teljesítmény oda fölmászni ezeken a vas vas keresztül, fotóapparáttal a hátán. de mindegy, és megkértük, hogy akkor időről időre készítsen fotókat, hogy hogyan alakul át a tér, és akkor itt a mostani, már a régi piac, lebontott helyén. Igen, akartam mögött... kérdezni, hogy amikor én ma meglátogatom önt, akkor én a régi piacból már nem, nem látom Nem A trafóházat fogja látni, és még egy ideig, mert jelen pillanatban az a trafóház, ami a piac sarkába volt beépítve, az jelenleg is lát el környékbeli épületeket elektromos árammal, és, mind, és ez majd, amikor ö, elkészül az új promenád, és elkészül az új térbúrkolat, és az egyéb park és berendezések, ami a templom és az új piac között van, akkor ez a trafó majd a föld alá fog kerülni, de mindaddig, amíg ennek a munkálatoknak nem érkezünk ahhoz a részéhez, ahol ezt az új trafót be lehet tenni a földbe. Addig ez a kis csücsök épület, vagy az épületnek ez a része az még ott kell, hogy maradjon, mert benne van a trafó. És az áram már pedig kell, hogy jöjjön, mert ha nem megy az internet, meg nem megy a hűtőszekvény, akkor sokkal morsosak lennének ránk itt a környékem, Úgyhogy addig az a kis csücsök megmaradt, tehát egy pici részét még láthatjuk egy ideig, de magától, amíg arról beszélünk, hogy az újpesti piac, az tulajdonképpen most már nincsen, mármint, hogy a régi újpesti piac. Mi a helyzet a lendő promenáddal? Jelenleg a promenáddal most a, a az engedélyes terveket, és ö, tervezzük, hogy a jövő évben ö, megkezdjük a, a, a beruházást. Ennek még ilyen különböző időzítési, logisztikai, egyéb összehangolási egyeztetése zajlik, például ma majd tisztől ismét a, a szokásos piackooperáción ezzel is fogunk foglalkozni. Pontos céldatumot még nem tudok mondani, hogy mikor fogjuk tudni, ki a közbeszerzés, vagy hogyan, és mikor kezdjük el, de ezt a jövő évre tervezünk mindenképpen. Mi van még olyan, amit feltétlenül megemlítene, különös tekintettel arra, hogy hétvégi esemény, és ami. A, a karácsony vásárt jó szívvel ajánlom mindenkinek, tehát már az elmúlt héti végén is, és most is, és a következő hétvégén is lesznek még színes programok. Hétvégénként szombaton és vasárnap különböző fellépőzen és szórakoztató műsorok, de maga a vásár, a karácsonyi vásár, a kis ajándékok, a tárgyak vásárlása lehetőségével, a a, a krampampulival, puncsal, az ingyenes jégpályával, berendezést és tíjnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki tavaly volt és tetszett, érdemes eljönni, és aki korábban még nem volt, azoknak meg pláne érdemes eljönni, megnézni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, akkor találkozunk délben. Viszont hallással. Rendben, szép napot vissza. Winter mondtál, Zsoltot hallották, és utolértük magunkat. Sőt, kettő perc múlva lesz. 9 óra 061 48 és 06 bármilyen témában. Let's go. Children of the Fatherland. Our day of glory has arrived. Against us tyranny Has raised its bloody flag. Fields and on the streets, the howling of this savage force. They come right into our house to cut the throat. Shanky. Nullehat és négynyolc egy egy egy először nulla és egy egy másodszor 36, 37, jó reggel! Nekem nagyon furcsa volt a Lázár János uh, interjú. Kicsit olyan uh, nem volt együttműködő, olyan berázós volt, nem tudom. Én majd csak az első negyed órát hallottam, tehát lehet, hogy rosszul, uh, rosszul ítélem meg, csak nekem olyan furcsa volt az egész. Kicsit olyan volt az a beszélgetés, mint amilyen én voltam tegnap. Uh, nem, nem. Ön jó formában volt tegnap. Lehet, hogy fáradt volt egy kicsit. Ez, ez, ez nem volt jó forma. Én, én úgy érzem. Nekem az első művem beszélgetés nagyon tetszett, megnap, nagyon-nagyon jó hangulatú volt, de, de hát mindegy, én így, így láttam. Köszönöm. Nézze, az, amikor az első hallgató arra reflektált, hogy valójában valaki mit akar sugározni, hogy ezt ő így gondolja -e, vagy másokból teszi, ezen el lehet gondolkodni, ezt nem tudjuk megtenni, ezt mindenki, de mindenki magának kell eldönteni, és lehetővé tesz egy. Olyan világszemléletet, ami ürás volt jellemző fél évvel ezelőtt, és ezzel szembesíti az embert, kvázi a vidéki Magyarország ablakát nyitja ránk, vagy hívja el a szobába, hogy ő is úgy nyissa ki az ablakot. Én még azóta is tehát az, ezen fog gondolkodni, nem tudom, hogy mire fogok rájönni, de én adval a hallgatóval, aki ott arra reflektált, és most pontosan nem tudom visszamondani, amit ő mondott, akkor bennem is az, az mozog most. Aha. Igen, igen, nem is kecsegez, kering. Oké, okay, hát Beleértve, ezért érti, még egy dolog, ugye, én azt mondom, hogy elválasztani a fontost a fontostalantól. Azért belegondolt abba a paliba, aki elment ott India mellett arra a szigetre, katolicizálni olyan törzseket, akik egyébként az ig a világán senkit nem látnak szívesen, azt a palit is majdnem egyszer kinyírták, és most, amikor odament, ki is nyírták, és végül is a tetemét se hozták el, tehát, hogy végül is a világ szám, tele van számtal olyan csodával, hogy az ember nem csak, hogy elgondolkodik, hanem a teljes világról alkotott képét kér, képes egy konkrét esemény kapcsán átértékelni, ha érti azt, amit mondok. Igen, igen, csak uh, nem tudom, hogy hogy, hogy de, de, de most sok idő után most először indult a Lázár beszélgetés, és össze kell csiszolódni, és újra szokni kell esetleg a Lázár ön, de olyan, olyan nem tudom, nagyon-nagyon. Értem, tudom. de most inkább őről beszéltem, és nem a Lázárról. 061 489 és egy hat egy Azt meg mindenkinek el kell tudnia dönteni az én megítélésemet is beleértve, hogy mennyire színház. És akkor a mondatot nem fejezem be. De még egyszer magamat sem veszem ebből a körből ki. 061, figyelek. Jó reggel, Tagányi vagyok egy bármi, jöhet. Igen. A tegnapi hír, hogy egy rab, aki a Szügi lajos verte, beperelte az államot, kapott 5 millió forintot, és ezt átutalták a szögyi lajos családjának, aki viszont nem kapta meg a 46 milliós kártérítést, akit nem tudom kéne kifizetni, a támadóknak vagy az államnak, de én szeretném ezt megérteni, tud segíteni. Ez nem olyan bonyolult történet. Hát azért, mert aki a rab, őnél egy büntetés jár, hát ő megkapta, leültette. Elnézést, ez a tipikus eset, hogy valaki elmond egy problémát, és a másik valamit mondana, de ő mondja tovább. Itt arról van szó, hogy egy olyan anyagi kártérítésre is jogot formálhat a család, amivel kapcsolatban az elkövetők, vagy alappal, vagy alap nélkül azt mondták, hogy nekik ilyen vagyonok nincs, magyarul, hogy az ő anyagi körülményeik ezt az anyagi, Szolgáltatás nem teszik lehetővé, most pedig az a rab, aki nyert egy pert, azt a pénzt, amit ezzel kapcsolatban elnyert, ezt odaadta a családnak, tartok tőle, hogy egyébként ha nem adta volna oda, akkor a NAV egyébként is átutalta volna. Ennyi. egy és először. 06148 909 és 063677 egy másodszor. 06189 099 és 0367761. Senki többet, tényleg? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem telefonálnak, akkor a záró beszélgetés jön, és utána már betelefonálási lehetőség, ahogy otthon mondták, Nimolé. Avanti. In Italia. Italia. Ön <torsz> <torsz> Fiatalabb ember, de ismeri azt az érzést, amikor valójában az élmények zuhatagában az ember, még akár passzívan is, tehát hogy olvas, nem hegyet mászik, úgy tud elfáradni, jobban el tud fáradni, mintha egyébként körbe biciklízi fél Magyarországot? Hogyne, hát hogyne, hogyne, hogyne az a... Amikor az ember gyerek, hát az Jól beszél? Nagyon jól beszél. Tudjuk az ember, ahogy halad előre a korban, ez az érzelmi nyitottság, beleértve, hogy mélyen mértékben tudja valakit az élete érzelmileg igénybe venni, általában sajnos csökkenni szokott. Nálam most valami fiatalodási folyamat van, mert az elmúlt napok, elmúlt hetek ér érzelmileg úgy érintenek meg, tehát ilyen, mint ahogy a víz csapódik. Tehát hol a egyik falára csapódom föl, kenődöm föl a szó értelmében, hol a másik falára. Én élvezem, csak nem tudom mennyi ideig fogom bírni beleértve, hogy a saroksebészem azt mondja, hogy a lábam gyógyulása mutatja, hogy nem törődök vele eleget, mert hogy a hámosodás nem nagyon akar elindulni, és a hámosodás akkor indulna elő, hogyha felpolcolnám a lábamat, és hát ugye felpolcolt lábbal, hogy a ká életbe lehet elmenni Krakóba, Polmecártni koncertre. Amputációról nem volt szó, most a honpala szívejhez kap, de minden esetre csúnyán néztek rám. Hallgatja reggel a műsort? Kicsoda! Hát a Honpol az mindent hallgat, igen, a Honpol az, az, az, az egészen hihetetlen, tehát ő, ő, ő egy olyan figyelmes valaki, nem is tudom, hogy jó szó-e a figyelmes, igen, igen. Szükségem az embernek ilyesmire, főleg a. Őt nem hallgatja a felesége? Újra, hát szerintem úgy dolgozik, de ha véletlen autóban ül, akkor tartok tőle, hogy igen. Mert ugye a sebészem csak a lábamra nézett, és a lábamra nézve alapította meg, hogy nem pontosan azt az életmódot követte, mint amit elvárt volna tőlem. Illetve Igen, ezzel leg, hozta leg, találkoztunk, akkor azért még eléggé rosszul uh, sétált János. Ez azért látszott lát, lát a... Igen. Látszott az, hogy nem, nem tökéletes, tehát hogy. Azt mondják, hogy belül jobb, mint kívül, de hát ugye valami ismeretlen okból nem matatok az a, a hír lesz innen mögött, hogy ott mi a helyzet, csak bizakodom abban. De nagyon... Na, nagyon... Tehát maga a törődés az jó esély, amit az orvostudomány mutat irántam, és tegnap próbáltam tévét nézni fel, polszolt lábbal, és közben enni az nem sikerült. Próbáltam műsorra készülni, nem sikerült, de aztán igyekeztem. Ugye nem nagyon sokat alszom, mert ugye például a Lázár János beszélgetésre elolvastam mindent, amire a Lázár mind azt mondta, hogy őt nem érdekli. Ismeri biztos azt a szituációt, hogy az ember akar valamiről beszélgetni, és maga a riportalany visszaadja azt, ami ennek a műsornak egyébként az alcím, vagy elválasztani a fontos a fontos talant, és a másikféle egyfajta. A különböző kérdések után azt mondja, hogy de mondját fiala, mikor térünk a lényegre. És én azt hiszem, hogy már rég a lényegről van szó, de a mások azt mondja, hogy ez mind lényegtelen, Lényeg, beszélgessünk a Méneshegyi ö, ö, gazdaságról, és, ö, és, akkor, és akkor nem tudunk másban megegyezni, mint hogy a hét csütörtökön folytatjuk. Hát igen. igen. Ugye megkaptuk ezt az atlétikai világbajnokságot, és ugye ez a harmadik legnagyobb sportesemény, ez nem labdarúgó világbajnokság, ez nem olimpia, de ez azért egy etvasz. Igen. Ez az etvas Ez kiváltja vajon azt, hogy lesz gyorsforgalmi út? Mert valami azt súgja, hogy igen. Szerintem igen, de egy kicsit korábban mert ugye nekünk van két vagy három olyan sporttelepünk, amit szeretszünk volna már egy jó ideje valamilyen formában ö, bevonni abba a, a nemzetközi vérkeringésben, ö, legalábbis olyan szempontból, hogy ö, atlétikai pályává legyen át, két területünk is, és ö, akkor egyeztettünk, vagy akkor egyeztettem én. Haló? Igen, figyelj. Küzd az eleme? Bocsánat, akkor egyeztettem, egy kicsit rosszabb voltam. Tehát akkor egyeztettem, egyeztettem több kollégámmal itt a hivatalban a gyulai fivérekkel, hogy milyen feltételek mellett hogyan lehetne nálunk is valamilyen, hát nyilvánvalóan lé viszonylag kiesünk a, a fővérkeringéséből Budapestnek, tehát ott szentmúltól messze vagyunk, de néhány olyan pályát kialakítani, amelyik, amelyik a felkészülésekre, illetve a különböző egyesületeknek a a, a támogatására megfelelő lenne amúgy is megévő kerületben lévő e, sportszerületeink közül, és akkor már jelezték nekünk azt, hogy e, közel vagyunk ahhoz, hogy e, meg tudjuk nyerni valamelyik e, e, világversenyt. Elsősorban világbolynokságra gondoltak, akkor a viláitestélek ez talán 2015-16-ban volt tehát ezzel én azt mondom, hogy ez viszonylag hosszú szerves folyamat része volt, ha már az ő fejében akkor elindult az a tevékenység, de végül is ő két év múlva vagy majdnem három év múlva vált valósággá ennek a versenynek az elnyelésével. Viszont azt látom, hogy amikor a vizes világbajnokságra készült a város, és az előző időszak, az azt megelőző időszakban ilyen viszonyatos mennyiségi egyeztetések, olyan típusú, állami szervek között, akiket én belejöttem az országgyűlési képviselőségemet, fővárosi képviselőségemet és kerületi polgármesterségemet egyszerre egy asztalnál egyeztetni arról, hogy most hogyan is néz ki a repülőtő gyorshoz, mit kéne csinálni, hol kéne lekaszálni a szület, és az kinek a felelőssége, most ezt egészen addig nem sikerült összehozni és összerakni, ameddig nem vált pontosan beleértve egyébként még az Európai Unió soros elnökségének az időszakát is, ami talán, a, ha jól emlékszem, az ott 2011 első fél év volt. Tehát még akkor sem sikerült ezeket a dolgokat. Hát nem nem volt katona, így aztán Kalocsán nem érte azt meg, hogyha lejött a Cirege Lajos, akkor ott hirtelen minden más volt. de egy másik kérdés, hogy alapvetően a, a, a lényegi dolgok nem változtak, de ami addig koszos volt, azt letakarították, kifestettek, épületeknek az állaga az alapvetően nem változott, csak jobban nézett ki, ugye, ahogy ezt szokták mondani, a füvet zöldre kellett festeni, és aztán utána minden visszaállt, hát remélhetőleg az atlétikai világbajnokságra ez, ez ebben a formában nem áll. Há, én is nagyon remélem, hogy egyébként azóta, a... és ha ezt, azt kell hogy mondjam, hogy, hogy becsületére legyen mondva az összes szereplőnek, akik egyszer már kontaktusba kerültek egymással, és és megismerték egymást, ha még annál a cégben dolgoznak, akkor azért ők valószínűleg valamilyen formában tartják a kapcsolatot, mert mondjuk, hogyha százszázalékos volt a, a működés képtelensége, az egyik működésnek a repülőtér gyorsforgalmi útra, és annak közvetlen környezetében a, a, a fűkaszálás, a szemétszedés, a, a festés, a kavionok által letarolt különböző vastrava ezeknek a kikalapálása ügyében, akkor ez most még visszaesett a 30-40 ra Tehát körülbelül azt tudom mondani, hogy most azért már viszonylag egyszerűen sikerül ezeket az ügyeket intézni. A MÁV is viszonylag készséges, ha nem is annyira gyors a saját. Igen, hát a, a, a MÁV, a, a jó híreim nincsenek. Uh, tegnap beszélgettem Lopper dániel vagy ő beszélgetett velem, ahogy a szokta mondani, nézőpont kérdése, és az szóba került az, hogy talán 130 liftje van a mávnak és hogy azok milyen gyártásúak voltak, és hogy milyen gondok vannak a karbantartásával, de ha most azt, tehát ugye most azt várná tőlem, hogy mondja a fiala, akkor 2021 decemberében működni fognak, akkor erre nem tudok válaszolni, valami lesz, és hogyha most hallgatnak engem a mávnál, azok, akikkel én tegnap beszélgettem, illetve az az egy személy, és most fölhívnak a telefonon, hogy én most valami teljesen rosszul mondtam, vagy a hallgató felhívnak, hogy tegnap nem ez hangzott el, akkor én annak örülnék, mert akkor ez azt jelentené, hogy én valami szárdékos ferdítés bűnébe estem, de ha ön azt gondolja, hogy ebből március 15-ére a nemzeti ünnepre működő liftek lesznek, akkor a tegnapi beszélgetés szelleme, ha csak most egy percen belül valaki fel nem hív, és nem fogja azt mondani, hogy én teljesen rosszul emlékszem, szóval a tegnapi beszélgetés az nem adott erre okot, az ilyenfajta optimizmust nem táplált. Hát, igen, én azt gondolom, hogy ez akkor, fog, akkor ez működőképes, hogyha ha, ha olyan ráhozó járatok lesznek itt, amelyek közvetlenül a repülőtérre viszik, és az utasok folyamatos berzenkedések ki fogja kényszeríteni ezeket a dolgokat. Mert abban az esetben, hogyha itt nem, nem utas utasforgalomról van szó, hanem a különböző agglomerációból érkező elsősorban munkavállalói forgalom, hivatásági forgalom használja ezeket a megállókat, vasúti megállókat, akkor azt a típusú beruházást azt valószínűleg azt, nem fogják rövidízen belül megtenni, ami ahhoz kellene, hogy, hogy lecseréljék ezt az egész litrendszert. Ugye nekem mondták, hogy amikor ezt az egészet septében összerakták, mert a, jól emlékszem, a ban talán volt egy olyan ígérete a kormánynak, vagy bocsánat, még ő, nem, nem, nem bocsánat, korábban 2000, amikor, a, amikor a, az első Gyurcsán kormány a egyési váltás után oda került, és a Kóka János lett a közlekedési miniszter, volt egy ígéret, hogy lesz vasúti megállója a repülőtérnek. És euh, akkor helyezték azt a megállót, ahol a végül is került, ami egyébként euh, a Nagybánya utca euh, végében a egy egyes megállónában, de mindenki egyébként, aki uh, tulajdonképpen valamennyit is értett a vasúti közlekedés, az azt mondta, hogy nem oda kellett volna, mert ő semmilyen infrastruktúra nem adott hozzá, de azt gondolták, hogy ha oda építenek egy peront uh, egy felüljáróval, az működőképes lesz, és ugye a felüljáróhoz építették be ezt a viszonylag egyszerű liftet, amiről kitegyült a későbbiekben, hogy, hogy uh, ilyen típusú forgalomnak a kezelésére nem alkalmas. Tehát nekik ezt a liftet egészen máshol szánták a tervezők. Ilyen, ilyen helyszíne vagy lépcsőt kellett volna építeni, vagy pedig egy olyan nagy teljesítményi liftet, aminek a karbantartás igénye sokkal, a, sokkal kisebb. És bizony bebizonyosodott, hogy egy évtized múlva ezeket a lifteket vagy tokkavonóval ki kéne cserélni, vagy olyan mértékben kéne rákölteni a felújítására, amit aztán ez a már nem tud vagy nem akar megtenni. Viszont én azt gondolom, hogy ha, amiről is egyébként a vita elkezdődött, hogyha átadnák a kerületi önkormányzatnak üzemeltetésbe, és az üzemeltetési forrásokat ideadná a már ehhez, még akkor is, hogyha mondjuk az valamennyivel kevesebb, mint a ténylegesen az üzemeltetés került, a különbséget a kerületi önkormányzat kifizetné, de a jó gondosságával azért lehetne ezt a liftet úgy kezelni hogy az esetek jelentőségében a élők tudják ezt használni. Ugye két ilyen list van, az egyik a, a, ezen a megállónál van, az airport feléhez megállónál, a másik, pedig. a másik pedig nem megállóhoz, vasúti megállóhoz köthető, hanem a lakatos utca végében, ami szintén a százas vasútvonal felújításával egy időben. Külön szintű gyalogos átkerül kialakításával egy időben Hát, Igen, mindig is foglalkoztatott az, hogy mitől működik a világ, és hogyan működik, mert hogyha csak a repülőtérnél maradunk, akkor hogy végül is bevezetik, vagy sem, nem tudom, de mondjuk jelentősége van, hiszen ami gépnak róla, az nem ugyanaz, mint ha az bekövetkezik, de hogy az a repülőtéri rakodók a testkamerákkal szerelnék fel, miközben korábban kategorikusan cáfolták azt, hogy ott ilyen jellegű összefonódásból való csomagkirámolás van, akkor az ember tényleg azon gondolkodik, hogy mi kell ahhoz, hogy a helyzet normalizálódjon, hozzátéve, hogy a helyzet nem normalizálódik, mert hiszen a helyzet akkor normalizálódna, hogyha egyébként ez a jelenség nem volna. És, és ez nagyon nehéz, tehát, hogy, hogy, hogy a dolgok mitől működnek, és mitől működnek jól, vagy mitől működnek úgy, hogy egyébként folyik a csapból víz, de nem úgy, ahogy mi azt elképzelnénk. Én, én mire meghalok, addigra se fogok erre rájönni. És ebben van valami ország specifikus, amit a Budapest 2030-nál a Gerő elmagyarázott, hogy van valami slendriánság, ami Budapestnek jót tesz és megkülönbözteti más helyektől, de van egy pillanat, amikor ezt a slendriánságot az ember már nem slendriánságnak nézi, ugyanakkor két vagy háromnapos, vagy három vagy négy hónapos külföldi tartózkodások se adnak annyi tapasztalatot, ahhoz mély tapasztalatot, hogy az ember okkal és joggal tudja összehasonlítani a külföldet azzal az országgal ahol él, legfeljebb azok a felszínes benyomások, amelyek érik, azok hatnak rá, és nyilvánvalóan mindig a jó kéri számmal a hazáján, és nem azt, ami ott volt rosszabb és itt jobb, és itt óhatatlanul arra a krakói utazásra emlékezem, amiben a közelmúltban volt részem. Igen, a, a német nyelv területen szokták azt mondani, hogy miért szeretik annyira és miért annyira csodálatos hely Bécs, mondjuk a többi német településhez képest de elsősorban a kedélyesség az úgynevezett Genüpplikkeit miatt, amelyiktől egészen más válik, mert egy kicsit lamposabb, egy picit kevésbé rendezett. Lámpos, kik... inkább, inkább ez, a szó, ez a hangos szó hangzott el, igen. Igen, igen azt hiszem talán. Szóval, hogy, hogy, hogy Német viszonylatban is Bécset ilyennek tartják szemben, szemben az észak-német városokkal, ahol azért aztán minden tényleg elvágulak pontosan volt, legalábbis mondjuk a, a, a legújabb kori népvándorlás elindulása előtt azért a tapasztalatok azért ma már azt mutatják, hogy ez messze nem így van, de ez most más téma. Igazából Budapester is talán azt mondják, hogy mi meg még Bécshez képest is csomó dologban lazábbak, meg csomó dologban kevésbé pontosak vagyunk, és bizony azt azért látni kell szerintem mindenkinek, hogy, hogy ez... ez ez nem, nem szervezettségi kérdés, ez, ez, ez milyen benne lakik azoknak az embereknek a, a, a generációról, generációra átörökített e, e, tudásában, meg szokásaiban, hogy, hogy, mi, hogy mi ígéljük ezeket az életet, e, hogy az életünket. És egyébként minél délebbre megyünk az emberek, annál, annál inkább e, veszik lat. Tehát hogy, e, hogy mondjam, a, a, még egy északi városban teljesen elképzelhetetlen lenne, hogy naphosszabb kávéházban ücsördő embereket lát az ember, ez mondjuk a mediterráneumban egy teljesen megszokott dolog és ettől függetlenül még a világ ugyanúgy működik vagy, vagy az ő számukra kellemes módon működik mindkét helyen. Hát ezek a, a szokásbéli különbségek, hogy, hogy ki hogyan éli meg, de én azt gondolom, hogy Budapest esetében is visszatérve arra, hogy ha van fejlődés és ha van fejlesztés és hogy ha vannak azok a azok a Apropók, amiknek a mentén van lehetőség és alkalom, hogy újra gondoljuk egyrészt a, a vonalas infrastruktúrális helyzetünket, hogyha van apropó arra, hogy olyan tabukat megpróbáljunk ledönteni, amik, amik bizonyos évtizedes berőződések voltak a városban, csak azért, hogy... hogy mert úgy mert egyszerű volt, azért kellenek ezek a, ezek a dolgok, ezek a rendezvények, ezek, a, ezek az alkalmak, ezek az apropók, ezeket újra lehet gondolni. Tehát az, hogy például a még voltam úgy a fővárosban közlek közlekedési bizottság, városfejlesztési és közlekedési bizottságban egy, egy előadást meghallgatni, hogy, hogy emberek és képviselők jelentős része azt mondta, hogy, hogy bizony nem kell visszahozni a városi villamos közlekedést, mondjuk a belvárosnak semmilyen utcájára, mert az elvágja, illetve, illetve elveszi a teret az autós közlekedéstől. És ez, ez Bő tíz évvel ezelőtt volt, ilyen 2004-2006 körül volt. Tehát akkor pedig már jól lehetett látni a nyugat-európai városoknak a tendenciáját, hogy azok a városok kezdenek pesgő élhető városokká válni, ahol visszatér a gyalogos forgalom az utcákra, és ahol nem autófolyamok hömpölyögnek végig a belvároson, hanem a gyalogosok, illetve a, a gyalogosoknak a kiszolgálására, különböző ö, szolgáltatások, akik amelyek megjelennek a, a, a kirakatokban, a, az üzleteknek a funkcióváltása megtörténik, tehát, hogy, hogy új, új, új lendületet és pesgést kap a várost. És Jó, akkor is ez, ezt mondták. Ez, ez, ez, ez mindig mind ugye, ugye Igazságtalan az ember, tehát az ember ránéz Krakó belvárosára, és, és ugye maga mellé rakja a a budapesti belvárosról kiválasztott tetszőleges képét, és már olyasmit tesz, amire ugye vissza kell utasítani, az ember semmit nem vett össze, mert, mert almát az almával, hogyan lehet két különböző város belvárosát egybevetni, és mégis az ember óhatatlan megteszi, és valamiért nem tudom, hogy az idegen, vagy a szomszéd gyepe mindig zöldebb, de úgy, úgy, úgy, úgy szívesen vettem volna a Budapest belvárosa. Nem beszélgettem, mondok egy konkrét példát teljesen igazságtalan leszek, mert ezt nem önnek kellett volna mondani, mert Lázár Jánosnak függőt, attól, hogy ő azt mondta volna talán, hogy az hódmezővásályeket ezt se hirdetli. Tehát ugye létrejöttek a nemzeti dohányboltok. Budapestnek én elsősorban Budapestet ismerem, de azért nagyon sok helye máshol is jártam, bár én nem dohányoztam sohasem, csak szivaroztam, és vidékén ilyen kis trafikokban sosem mentem szivart venni, mert ott nem is lehetett kapni. De a trafikoknak volt Valamiféle diszkrét a csetemás után szabadon, vagy inkább a bereményi után szabadon. Azok a nemzeti dohányboltok, amelyek létrejöttek, hát azok minősíthetetlenek, a különbségüket tekintve. Nem arról beszélek, hogy milyen az ablakuk, hogy be lehet -e oda nézni, vagy hogy izé meglátja az élányom, az öllánya, az akárki lánya eh, kiskorú, hogy ott dohánytermékek vannak, mert ezt a részét még csak érteném. De maga az a brutalitás, ahogy ezek kinéznek, és immár most hát nem tudom, hányadik városban és országban látok egységes rendben. Tehát van egy, tehát mindenhol, ahol dohányterméket lehet kapni. Kat, ilyen volt Krakó, ilyen volt Riga, most hirtelen több ilyen nem jut vagy hogy, hogy ezt mennyire szépen is meg lehetett volna csinálni, hozzátéve, hogy a régi trafikokat lehetett volna hagyni. Hogy mi érdeke volt pártunknak és kormányunknak az, hogy egy ilyen lélektelen szörnyűség sorozatot hozzanak létre, mint amilyen a nemzeti dohányboltoknak a zöme, vagy az általában ismert nemzeti dohányboltok. Innen erre nem találok magyarázatot. Ez teljesen igaz, de ebben had kapcsolódjak, annyiban ugye, hogy Ausztriában is, ugye a, a, az Ausztria tabak az Ferenc József találmánya volt, tehát ott is konceszióban lehetett, vagy lehet, minden a mai napig a, a trafikokat üzemeltetni, illetve a dohányáru kereskedelmet. Ez még a, a poroszokkal vívott háborúnak a, a következménye, ahol Austerlitznél megverték a császári seregeket, és egy jelentős mennyiségű részben árva, részben özvegy, részben pedig munkaképtelen férfinek a, a családja maradt Ausztriában, és akkor ezeknek biztosított a rendszert. Én a, a, a... Nem, nem, nem, nem a boltokról beszélek. Értem, csak ö, ö, oda akarok kizgazni. Tehát neki biztosította ezt a rendszert, és ugye akkor alakult ki az 1870-es évek legelejével bocsánat, a, a, a rendszer Ausztriában. És az akkori hát, hogy mondjam, sokkal barátságosabb rendszert építették ki, és azt a, azt a mennyiségű szigorú szabályozó elemet azt nem tették bele, mint amit egyébként Magyarországon beletettek, mert nyilvánvalóan ebben a rendszerben óhatatlanul megjelent volna a multinacionális cégeknek a nyomása, a bármilyen oldalról. Ja, de ez a válasz arra, hogy hozzá... miért néznek így ezek a boltok? Hát azért, mert a végtelenségig, és szerintem a szükségesnél sokkal jobban megvan határozva, hogy minek kell lennie, egy ilyen boltba, boltban, és mi nem lehet. Be. De ezzel együtt és nincsenek gyakorlatulat... egy ilyen berendezések, tehát leszámítva az, hogy van egy ilyen logója, azt az leszámítva maguk a boltok a belsejükkel egyik sivára, mint a másik. Hát, igen, igen, igen. De, és de ez nem valószínűleg, tart... valószínűleg, egyébként, valószínűleg egyébként még plusz azért, mert, mert, a, mert maga, maga a szabályozás egyébként olyan, de a szabályozás, a nem, a, a szabályozás nem mondta azt, hogy legyen igénytelem. Nem, nem, nem. Mit árulhat, mennyiért árulhatja ezeket, milyen a árulhat és miért nem. Még mondjuk egyébként Ausztriában ezt ilyen szigorúan nem szabályozzák. És ennek következtében jól láthatóan egy-egy adott területen van egy képződő nyereség vagy jövedelem, ami valószínűleg erre elegendő, amit látunk és teljesen mindegy egyébként, hogy ő barátságosabb vagy barátságtalanabb belsőt alakít ki, aki ugye nikotin függő, az úgy is bemegy és megveszi. Függetlenül attól egyébként, hogy barátságosabb-e a környezet, vagy nem. Tehát ezek mind-mind apró picik kis elemek, amik oda vezetnek, hogy nyilván nem abba, arra fog törekedni a, a, a bolt tulajdonos, hogy úgy csinosítsa ki az üzletét, hogy még többet oda vonzom. Mert valószínűleg azon a környéken, konceszió miatt, olyan nagyon nagy verseny sincsen. Tehát nem azon fog múlni, hogy A-ba vagy b be megy, hogy ott az egyikben gemütlis a környezet, a másikban meg kevésbé gemütlis. Tehát szerintem ezek így szépen lassan egymásra rakódnak, a, a, a bürokratikus szabályozás annak való megfelelés, az ebből való ö, ö, megélésnek a, a, a mekkora nyerességet lehet képezni ezen az üzleten. És nagyjából kiszámolták, hogy Tulajdonképpen ezzel is elkegyeg a bolt, akkor ő nem fog befektetni. Jó, de hát éppen a, a, a harmadik keletben is azt mutatja, hogy mennyire át tudnak ezek a boltok alakulni, hiszen törvénymódosítás kezdeményez Búzs Balázs, Óbuda Békás, megye Fideszes polgármestere. Annak érdekében, hogy ezentúl a jegyző rendelkezhessen hatáskör az alkohol és árusító dohányboltok esetében. Az éjszakai tartó trafikoknál ugyanis rendszeresé vált az alkoholfogyasztás, ami zavarja a lakókat, azonban jelenleg nincs lehetőség az önkormányzatoknak az ügyrendezésére. Tehát az a helyzet, hogy maga az élet megpróbálja átalakítani, Ezeket a boltokat olyanná, ami egyébként az ő praktikus használatba vételük során az emberek, tehát amilyen igény támad, az egy másik kérdés, és a város vezetésnek ezt tetszik-e vagy sem. Ezt majd megpróbálom, még a jövő héten vagy bekaszírozni a Lázárral való beszélgetésben, mert végül is önt ezzel izélgetni teljes igazságtalanság. Köszönöm a rendelkezősre állást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont hallásra nem tagadom a műsor végére, 9 óra 29 perc. Elkéstem. Elkéstem Elfáradtam. 250 másodpercük van arra, hogy bármit is elmondjanak, és utána elköltözöm. 061 és 06 Holnap se fogunk vonatkozni. Kaptam választ az ATV-től, azt mondták, hogy ők mindent elkövettek annak érdekében, hogy a nézőket tájékoztassák, de a tűz olyan mértékű pusztítást végzett, nem kizárólag a berendezésekben, hanem abban a technológiában is, amely egyébként lehetővé teszi azt, hogy hogyan és miről tájékoztassák a dolgozó népet, hogy ennél többre nem voltak képesek, és miután egy szemrehányás sem volt az írásomban, amit írtam, amit legfeljebb megemlítettem azt, hogy milyen megjegyzést kaptam. Én azt gondolom, hogy itt a bagyom, mert a múlt héten tűz volt, és én ott voltam, láttam. Ez nem az a szituáció, ahol érdemes lenne biztorgálni bármely tévé vezetését. Fél tíz van, sőt, elmúlt egy perccel 06148909999 és egy. Holnap Filipov Gábor a Magyar Nemzeti Valéria egy illetékes, Újhelyi István, Karácsony Gergely és Bácskai János számít az Önök figyelmére. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nekem most jutott eszembe ebbe a pillanatban, és hogy érthető legyen, hogy miért jutott eszembe. Ön mondta azt, hogy... Búzs Balázs törvénymódosítás kezdeményezett. a Attila mondta azt, hogy szakítani kell bizony, hogy beröbződött dolgokkal. Miért? És most mondom, hogy mi jutott eszembe. Miért nem kezdeményez a Wintermantel úr, illetve az, akinek erre jogosítványa van, törvénymódosítást arról, hogy az a Dunakeszi utca 5 méterrel vagy 10 méterrel kerüljön Újpesthez. Vegyék el Dunakesitől és kerüljön Újpestre, és ezzel a jogi alapprobléma megvan oldva. Ez mi nem jutott eszébe? Vagy ha eszébe jutott, akkor pff, bárkinek, akkor ez miért nem történik meg? Ilyen, koppon egyszerűen meg lehetne oldani. Igen, azért, mert... mert így van 30 éve? Hát, nem, azért, mert attól tart, attól, mert a buszbalás törvénymódosítás kezdeményez, nem tudjuk, hogy ennek a törvénymódosításnak mi lesz a sorsa. Az, hogy adott esetben Dunakeszi és Újpestnek a a telekrendezése jogszabályokkal vagy anélkül bonyulódik, tehát én azt gondolom, hogy ön feltalálta a spanyol viz, de én fenntart, fenntartam a tévedés kockázatát, hogy mégse találta fel. Mercenaries, stone trollers, pyromaniacs. Listen to name barbarians, traitors, terbels. Listen to the roaring of this fierce force. Under the flag. Nulahat és négy hét egy hat egy először köszönöm mindenkinek a segítségét vele és a célt, hogy létrejött ez a mai is isméinek végére kelvén elfáradtam. Nulahat és négy nyolc hét egy egy hat egy másodszor minden músor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Jööget. Jó napot, jó reggelt, mindegy, egy is már vagyok. Évek óta hallgattam Fialaur és a mostani beszélgetés a, a Lázsár Jánosra, próbálja meg Hornazilás saját megemészteni valahogy feldolgoz, nem tudom mi a megfelelő gondolat, vagy kifejezés. Jó, igyekezzem, biztos sikerülni fog maga, hogy tehetséges ember. Nem értem azt, amit mond. Mit dolgozzak fel? Tudja, van az úgy, hogy az ember lerakja, de a gondolat nem ért véget. Tehát ön valamit mond, amit én egyszerűen nem értek? Én nem Hudnezővárság én nem, nem tudom feldolgozni, én Lázár János nem tudom feldolgozni, ha egyébként valamit nem tud feldolgozni. Lázár János feldolgozásában pedig ön nem tud a segítségemre lenni, mert én jobban ismerem őt, mint ön. Leszámítva, hogyha valamilyen tévedésben forgok felmerülne egyébként egy közeli ismerős, a munkatársa, a barátja. Engem foglalkoztat az, hogy valaki, aki fél év után, vagy fél év, tehát fél, fél évvel az országos nagypolitikából kitérve, ez a kitérve, ez nem is biztos, hogy rossz szó, helyi politikával foglalkozik, annak a megnyilvánulását hogyan kell kezelni. A szónak abban az értelmében, ahogy ön hódmezővárás el, kezelte, föl van dolgozva. Kedves Lobász úr, ha így hívják. Kedves törölve, úr törölve, lovász marad. Na, no. hát ennyi férte a mai műsorba. Mennek elkészítésében, és most a hosszú táblista. Eh, ez itt most elszakadt. Eh, minden CD-borító egyszer elszakad. Ezt megírta a mörfi. Ne, senki? Holnap se fogunk vonatkozni. Tudja, nem szeretném önt igazán kioktatni, és tudomásul vettem azt, amit Lázár János erről a médiakonglomerátumnak a legújabb, vagy majdnem legújabb magyar közleményben tett szabályozására mondott, de az, ahogy a gazdasági versenyhivatalt kikerülték ezen bizonyos média konglomerátum létezése kapcsán, amikor annak idején tanultam a jogot a Bröcös Lórán Tudományi Egyetemen, akkor talán mondták azt, hogy ezt ilyenre is fel lehet használni, de viszonttalásra! dörö.fi janos kukac gmail.com Laci teljesz. Civil Rádió FM 98 Tisztán fogható